Köszönöm a és Uraim, kedves sajtok köszöntöm Önöket. Először is szeretném elmondani önöknek, hogy rendkívül hálás vagyok a győrieknek, és rendkívül hálás vagyok a családokra. Rendkívül hálás vagyok a győrieknek, hiszen a győriek vasárnap úgy döntöttek, hogy fordásom ellenére velem együtt szeretnék építeni ezt a várost, ezt a várost, amelyet 13 év óta együtt közösen a gyűriekkel épültünk. Két fontos döntést hoztam a tegnapján. Az egyik nagyon-nagyon fontos döntés az, az, hogy a velem kapcsolatos történések úgy gondolom, hogy nem kell, hogy morális hátrányt hozzon a fides a Polgári Szövetségnek. Ezért az elkövetkezendő időszakban, kilépve a Fideszből ügeszent polgármesterként fogom folytatni a tevékenységemet, együtt közösen a győriekkel, és természetesen együtt közösen a fidesz KDF frakcióval. A másik, erről egyébként tegnapi napon a Fidesz vezetésével egyeztettem. A második nagyon-nagyon fontos döntésemben a Győriek segítettek. A Győriek segítettek, hogy ahogy már mondtam, a vasárnapi napon úgy döntöttek, hogy az elmúlt 13 év eredményei sikerek, az egy közös munka volt. Egy olyan közös munka, mivel a Győriek azért harcoltak együtt, közösen velünk, hogy ez a város fejlődjön, ez a város felkerüljön Európa térképére. Ezért nem is akartam, és nem is tehetem meg azt, hogy egy ilyen felhatalmazás mellett, egy ilyen legitimáció mellett bármikor is visszalépjek, és úgy gondoljam, hogy a Győri útnek bizalmát ne legyen figyelembe tehát az elkövetkező rendelő Győrváros polgármestereként fogok tevékenykedni. Tisztelt Hölgyem és Uraim, Köszönöm az érdeklődést! Jó magam, Győrváros polgármestere lekövetkező időszakban arra fog törekedni, hogy eredményesen és sikeresen vezessük ezt a válost, elkövetkezendő időszakban. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, a Polgármester úr! Az ördögügyvégyen mögött lévő személyeket ismeri? a polgárásnak osztalait, ahogy ez korábban említettem kérdés, és fejletésére, valamint interült készítésére, nincsen lehetőség megértő együttműködésüket, valamint a mai eseményen való részvételüket és figyelmüket. Köszönöm, a Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Hindenki nem olyan tettet, mitől késő szenvedhet egy nem tökéletes kialakulása. És most nem is gondol, csak alfában horkol, csak meleged termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ földi A központok kapta, hogy maga alá rakja, érlelje szerényen, üldögéljen egy rémen, mindenki a saját maga cserél. Már reped ez a burkas, előbújik egy durva lelkületi, egyén, tervezés kretén, ő és férfi egybe, ha úgy a majd képviselői, polgármestere, a körzet parlamenti képviselője, mert úgy gondoljuk, hogy mostantól innen semmi nem tűnhet el. Bármilyen dokumentum, szerződés, megbízás, papír kikerül ebből az épületből, tudja a Fidesz, hogy törvénytelenséget fog ezzel elkövetni. Több jelzést kaptunk arról, hogy itt nagy takarítás kezdődik, és nem olyan, mint amit én ígértem. Hát a mögött a polgármester iroda, és tőlem jobbra ott a kabinet vezető irodája. E ezen a két helyen őriznek olyan dokumentumokat, amelyek ebben a hivatalban soha nem kerültek iktatásra, amelyekről senki nem tud. És ha eltűnne, akkor nem is fog róla soha senki tudni. De ezek nem tűnhetnek el, mert innentől kezdve rendet fogunk tenni ebben az önkormányzatban. Gyertek velem! Mindenki leül, nem pecsek kerül. Minden olyan tettet, mitől késő szemvedhet egy nem tökéletesen kialakulása. És most nem is gondol, csak kalpában horkol. Csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ szörnyű központtól kapta, hogy maga alá rakja, ér a szerényen, üldöge egy rémen, mindenki a saját maga cseréljön. Már repedez a burka, előbújik egy durval elkövető egyén, perverz és kretén, ő és férfi egyes ha úgy hozzákeverő lesz, majd az Én. Hát a kettő között vergődöm a két Borkai és Baranyi Krisztina között. 06148909999 és 0636771161. Négy perc múlva lesz reggel 418, ma 2019. október 16-a szerda van. Ez a képfejancsi minden, amit az asznakról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsorok. We're Jó reggelt. Ilyen felhatalmazás, ilyen legitimáció, szűk felhatalmazás, szűk legitimizáció. Köszönöm. legitimáció ilyen szó nincsen, ahogy a telefonjának sem volt fősebb értelme. Arra... De hogy haz... már, már megél hazudik, sőt azt is mondta, hogy rövid, vagy Ki bizonyos hazudik? ideig kilépek a Fideszből. Úgyhogy ne haragudjon, az... miről beszél? Borka Mindenki döntse el, hogy amihez hozzászól, az micsoda. És próbálja meg magát úgy kifejezni, hogy saját magán kívül más is értse a el, Nem tudok latinul, de pontosan tudom apám után szabadon, hogy mi az, ami egyébként az emberek fejében a latin kapcsán leképeződik, és azt gondolják, hogy olyan szó van, miközben az önáltal használt szó nem létezik. De ennek a legkisebb a jelentősége. Egy másik bolygón kíne a plébet. valamint sebb, a fejel. Bent átkapcsolóval Ott a hogy akkor mi legyen Ha betéleltek utánba a forkasó, oh, oh, És nézik a sok fényes ablakot, oh, Az egyik mögött én is ott vagyok oh, azok a hátabon, meg villabrik a tér Vegyél, Annyira szép, sok szép fele, Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy önöknek könnyen megy-e bármelyik rövid hangréslet után azonosulni azzal, aki beszélt, vagy épp A Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy önöknek könnyen megye bármeik. bármelyik rövid hangréslet után azonosulni azzal, aki beszélt, vagy épp ellenkezőleg nem azonosulni vele, és ellenvéleményt kifejteni. Én vergődöm a szószoros értelmében, mert lelkem én örülök annak, ami történt. De nem látom kristálytisztán, persze pár órával az események után miért is kéne kristálytisztán látni azt, hogy ebből most, ami történt, mi fog fakadni. Nem különösebben érdekes az, hogy én mit gondolok a tekintetben, hogy hogyan jutunk csöbörből vödörbe, de ami jelentek az árbóckosárból, addig jelentek. A két felvétel közötti különbséget zongorázni lehet. A barkai féle bejelentésnek tízes skálán nagyjából kilences, a Kristina Krisztina féle bejátszásnak, illetőleg hát ennek a hangrészletnek a jelentősége tízes skálán 5 alatt van, de egy fölött. Ha kérdeznek, válaszolok. Ha nem kérdeznek, csak elmondják, hogy mit gondolnak róla, akkor meghallgatom önöket. Ha egészen másról beszélnek, tudomásul veszem. Ha nem mondanak semmit, akkor zene fog szólni. 890999 és 036776. Jó regő. Jó rövid, kívánok. Már egy helyozom, hogy ezzel a borkai történettel betelefonáljatja vagy sem. A következő az én véleményem, tehát Botlani sok ember botlik, én is biztos sokat botlottam. De hogy egy 40 fölöttig lassan 50 éves fél ebben erkölcsi megítélése odaig süllyedjen, hogy egy hajon többen jelenlétében azt csinálja, amit csinált, az, az, az azt jelenti, hogy semmilyen önkontroljánk. És ha egy embernek ennyien nincs önkontrolja, nem lát semmit, nem érez semmit, az az ember nulla. Az én véleményem szerint, és hogy nem polgármester, Igen, nem ember ebbe, ebbe, Ebben önnek semmilyen vonatkozásban, tehát amit mond az, az teljesen helytálló szerintem. A kérdés mégis az, hogy mi emberek nem így működünk. És az a kérdés, hogy ha valakit felkészítenek, vagy saját maga felkészülése okán úgy viselkedik, ahogy viselkedik, akkor mit kezdünk azzal a jelenséggel, amikor az a vas, amit ráhelyezünk a vízre, azt feltételezzük, hogy annak el kell süllyednie, de az mégse vasként viselkedik, fennmarad, saját magát mentegeti, miközben maga a nép is lehetővé tette a fennmaradását. Ennek a kettőnek, ennek a két dolognak, és ebből a két dolog különbözőségéből adódó feszültségnek a feloldása kapcsán nagyon komoly lecke elé van állítva, hiszen amit mondabban igaza van, mégis azt tapasztalhatja, hogy a világ nem így működik, és valamilyen módon nekem, ha én a gyereke, gyereke lennék önnek, el kéne magyarázni azt, hogy kisfiam azért, mert igazad van az apádnak, mármint hogy önnek, attól még létezik, hogy átmenetleg vagy tartósan a világ nem ennek megfelelően működik, miközben én nem fogom önnek, mint apámnak azt mondani, hogy akkor mégis, a igaza van Fritz Tamásnak, hogy ez egy következmények nélküli ország, mert mint gyerek természetesen fogalmam sincs, hogy ki Fritz Tamás, és így jobban is járok, mint azok, akik tudják. Mit mond nekem akkor? Valóban, Valóban. talán egyet mondok... Amit ön mondott valamikor, hogyha ha valamelyiküknek lerubban az út szélén bármelyik politikai oldalnak az autója is defekte van, akkor ön megy, és segít. Én azt tudom mondani, hogy a borkai nem tud olyan helyzetbe kerülni, hogy én a legkisebb mértékig segítenék. Az pedig, hogy a társadalom egyrészt mit gondol, vagy mit adnak nekik, a szájukba, vagy mit próbálnak velük elfogadtatni, és azt mondani, hogy az a normális. Hát a szívük rajta, ha ezt ők így gondolják, akkor, akkor, akkor legyen így. De az ő bizonytalanságukat is jelzi, ugye, hogy még a választás előtti nap akart bejelentést tenni. Én gondolom, akkor akart kilépni, aztán mégis meggondolta a párt magát hogy választás előtt adjon Szándékosan Fajtosan nem fog más eseményt említeni, mert mindig én szoktam letorkolni önt és hallgatótársait, hogyha ezzel élnek. De azt szeretném megkérdezni, hogy ha most hirtelen elkezdenék sorolni neveket, ahogy nem teszem, akkor nem mondaná azt, hogy nekem igazam van, mert közben felsorolnék olyan neveket, akik nem ilyen, hanem más jellegű vétséget vagy morális botlást, vagy hogy, folye, hogy fejezem, kivagam követtek el, és idővel, vagy nem is sok idővel utána őn mégis szalonképes megtartotta őket. És akkor meg tudja nekem magyarázni a fiának, hogy mi a különbség? Hú, nem nagyon. Nem Ott áll Baranyi Krisztina a Bácskai János polgármester ajtaja előtt, és azt mondja, hogy itt és tőlem jobbra olyan szerződések vannak, amelyek nincsenek iktatva, és Hírt kaptam arról, hogy itt illat megsemmisítés folyik. Ez így, még miért beszélnék Baranyi Krisztinával, ez így, hogy tetszik. Az egyik megbotlott, a másik másféleképpen mintha botlani készülne. Egyik hasra esett, a másik még megtámaszkodhat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Az példája nekem nagyon-nagyon tetszett, és az alapján egyszerűen tudom megfogalmazni, hogy mit gondolok. Én azt gondolom, hogy én most egy olyan országban élek, ahol nem a fizika mondja meg, hogy a vas -e a vizen, hanem ezt más dönti el és ezt az ország elfogadja, hiszen csend van. Köszönöm szépen. De egy másodperc szürelmét kérem. Azt kérdezem öntől, hogy amikor valaki megáll egy polgármester ajtaja előtt, nem megy sehova, de azt mondja, hogy itt egyébként irat megsemmisítés folyik, ami súlyos cselekedet, ami nem maradhat következmények nélkül, az önből kivált-e bármilyen érdeklődést? Ö, igen. Őszinte leszek, a választások ö, éjszakáján már az eredményeket olvasgatva kommenteket is olvasgattam, és ö, megjelent egy ilyen komment is, hogy, hogy ö, a 9. kerületben ö, nagyon jó és örül az ellenzék, de a legjobb, ha még ma este oda mennek a polgármesteri hivatal elé, mert talicskával fogják kihordani a papírokat, ö, én, ezt nem, én nem tudtam ezt egy, egy gújnak vagy egy viccnek értékelni. Tudjuk, hogy ez nagyon sok helyen, nagyon sokszor működött, és én ennek az esélyét valóban érzem. Mekkora a különbség az esély és ennek a bekövetkezte között? Hát annyi, mint hogy a szememben annyi, mint hogy uh, ha együtt töltök egy éjszakát egy uh, számomra szimpatikus földjel, majd kilenc hónap múlva a gyermek születik, ott van az esélye. Elnézést, ilyen messze kellett menni egy hasonlatért? Hát Hirtelen ez Én ezt értem, de azt kérdezem, ha a talicskával tolnak ki valamit egy épületből, akkor nem kéne lefényképezni azt a talicskát? Én azt gondolom, hogy ezért ment a kamerával a, a az új asszony, de. És azt de... pontosan látta, hogy a kamerával mit mutatott meg? Én erről csak fotót láttam, az ajtót láttam mögötte. És az ajtóban tudja, az hogy fotóra. ki jelent meg? Hát, egy titkárnő, talán. Egy, e... egy titkárnő jelent meg, igen. Akit egyébként titkárságvezetőnek tüntetnek föl, miközben tudja a 444.hu, hogy nem titkárságvezetel egy titkárnő, és mit csinált az a titkárnő? Ez a fotóból nem derült ki, gondolom gyorsan becsukta az ajtót. Pontosan ez történt, és nagyjából sejti, hogy miért? Ö szavarában. Illetve... Pontosan. És azt, azt látja, hogy ma a 444.hu ennek a titkárnőnek a zavarával mit kezd? Ö, nem, nem olvastam. Nem, én csak azt kérdezem, hogy tudja-e. Ezek szerint nem tudja. Érdemes lenne elolvasni, csak annak érdekében, hogy tisztában legyen vele. Tehát én azt kérdezem öntől, hogy azt most elkönyvelhetjük a Bácskai féle, vagy a Bácskai által vezetett polgármesteri hivataltól, hogy ott mindenki Fidesz kollaborás? Vagy fenntartjuk az esejét annak, hogy nem. Vagy most egyszerűen arról van szó, hogy nyert az ellenzék, és hújjon a férgese, akkor is, ha nem férges. Tehát az a kérdés, elkövetette annyi bűnt a Fidesz az elmúlt kilenc évben, hogy kinyírunk potenciálisan minden Fideszest, felhúzzák őket egy virtuális fára, megbüntetve őket azért, amit akár el is követhettek volna, és ki tudja lehet, hogy el is követték őket? Hát ezt így nem jelenteném ki, azt jelenteném ki, hogy, hogy mindent meg kell tenni azért, hogyha ilyen bűnök megtörténtek. Azok nyilvánosságra kell. Ebbennek tökéletesen igaza van. Az a videó, amit nem látott, akkor mai más betelefonál, hogy megmondja, hogy abban ez mennyire jelentkezik. Ön mit csinál akkor velem, hogyha én a Fidesznek ált mondok, mert azt gondolom, hogy amit csinál, az szerintem nem jó, majd közvetlen ezután a győztes ellenzéknek azt mondom, hogy álljon meg, mert amit csinál, nem jó, és akkor azt kérdezik, hogy te fialam mégis kivel vagy, és én azt mondom, hogy az igazsággal. Minden nap azzal, amit látok. Hát valószínűleg ezzel nincsen egyedül. Sok társam sincs. 061-489-0999 és 0636771161 és hozzátettem, hogy a két jelenség, illetőleg a két hangrészlet közötti különbség óriási. De mégis, a ma reggeli vonatom a két állomás között közlekedik. 061-489-0999 és 0636-771161. Jó reggat! Jó reggat, Ágnár! Uh, egy kérdést, hogy elkövetette a Fidesz anyjét, hogy igen. Elkövetett, igen, hogy ezek a polgármesterek ebben milyen szerepet játszottak, kicsit, vagy semmiet, de mindegy, a választók őket is büntették azon a módon, hogy nem folytatják. De én nem ezt kérdeztem, én... Azt kérdeztem hogy a polgármesteri hivatal dolgozóit egy kalapalá kell -e venni nem, a polgármesterüknek. Nem, nem kell egy alá venni, egyébként Baranyai Krisztina egy, Bocsánat, baranyi Krisztina egy akcionista ellenzéki politikus volt. Úgy látszik, hogy ezt kívánja folytatni, pedig talán dzsingizkántól származik, hogy harcolj lóról, kormányozni pedig le kell zálni a lóról. ha ezt nem fogja tudni megtenni, akkor napjai meg lesznek számlálva. Mit kezdjek én, aki hetente beszélgettek a Mohácsi polgármesterrel, amiközben... A klubrádióban és az indexben olvasom, hogy hetek óta nem áll rendelkezésre, amikor azt tapasztalom, hogy ezek az orgánumok szemben azzal, amit te mondasz, maximálisan támogatják azt a törekvést, ami Baranyi Krisztina tevékenységében és mások hasonló tevékenységében megvalósul, sőt, már a választások előtt számon kérték azt, hogy amire rá lehet ugrani, arra miért nem ugrik rá úgy a politika, mint ahogy ráugrik a farkas az áldozatára. Én azt nem tudom, én nem, én nem vagyok politikus, meg lehet, hogy Én most az újságokról kérdeztem, nem a politikusokról. 0614890999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Mm -hmm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A két ügyel kapcsolatban, a Baranyi Krisztállval kapcsolatban csak annyi, hogy ha neki ilyen feltételezése van, hogy ott ilyen dolgok történik, akkor miért nem hív rendőrt? Miért nem zárja le a helységet? vagy? Vagy nem tudom, tehát hogy... Meg fogom miért tőle kérdezni? Tehát hogy nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy nem tudom, telefonkamerával megyek és, és valamit fölveszek. Tehát hogyha nekem van olyan gyanúm, hogy, hogy itt ilyen dolog történik, akkor, akkor olyan intézkedést hozok, vagy lépek meg, amit... Jó, ami hadd innen... had mondjam, ugye lesz egy és fél óra múlva abban ez jelentkezni fog. Hogy mit fogok tudni elérni azzal a beszélgetéssel tapasztalni fogják, én két napja készülök erre a beszélgetésre, mert fogom vissza az indulataimat, amelyek időnként nekem elég nehezen mennek. De most, amikor önnel beszélgetek, akkor én teszek erre. Én azt kérdezem öntől, hogy az a sajtó, amelyhez közelebb állok, mint a kemény maghoz, amely békeporaimra mondott, miért ért egyet ezzel? Sőt, miért bátorít másokat is arra, hogy viselkedjen úgy, mint Baranyi Kristina, És még egy dolgot hozzátennék. Mérvadó és mértékadó fideszes források mondják nekem azt, hogy az elkövetkezendő hetek és hónapok könnyen lehetséges, és a könnyen lehetséges nem is hangzott el ezekben a beszélgetésekben, hogy semmi másról nem fog szólni, mint tényleg azoknak a szerződéseknek a napvilágra amelyek csontvázakként fognak kihullani a szekrényekből, és amellyel elvileg, ha nem csinál semmit az ellenzék, akár csak és kizárólag ezzel meg lehet nyerni a 2022-es választásokat, de még nem tartunk itt. Még nincs a polgármesterek kezében a kulcs. Ha már a kezükben van, még nem tudják, hogy hol keressék. Tehát saját magam ellen is beszélek, csak azt mondom, hogy vajon eh, akkor, amikor van arra igény, hogy a fiokokban 1990-ben megtaláljuk azokat a drámákat, amelyeket eh, a szocializmus nem tett lehetővé, hogy megjelenjenek, eh, majd utólag ide, hogy azok nincsenek ott, szemben ezzel a mostani szerződésekkel, amelyekről azt mondják fideszes források, hogy ezek tényleg léteznek, hogy akkor nem kére, hogy akkor miért van az a sajtóban, amely eddig tényekre szeretett támaszkodni, hogy már a sugallat kapcsán is. Majdnem, hogy vérszagot fogjon, és ezáltal azt váltsák ki belőlem, hogy a bűnösök, a potenciális bűnösök mellé álljak, azért potenciális bűnösök mellé, hiszen még nem bizonyos adat rájuk az, amivel vádolják őket, de nagyon gyanítható, hogy többen is be fognak sározódni az idő által. Ezt kérdezem öntől, ebben vergődöm, és ebben fogok vergődni az elkövetkező időszakban, amíg szól ez a rádió. Én, én azt gondolom erről, hogy ha, ha ez valóban így lesz, és euh, én azt gondolom, tehát nekem nincsenek kétségeim felől, hogy ez így, hogy, hogy ez így lesz, hogy, hogy akkor az ellenzék, vagy az ellenkézéki sajtó sem sokkal külön, mint, mint a, a mostani kormány, vagy a mostani kormánypropaganda. Ez sajnálattal tudom ezt kijelenteni, de én, én erről ezt gondolom, hogy... hogy akkor mi se vagyunk sokkal különbek, ha ez, ha ez így lesz. Nyilván vannak olyan szerződések, vagy valami, amit, amit indokolt fölülvizsgálni, de hogy ez legyen a fősodor, azt én nem gondolom, hogy így kéne lennie. És egészen De, de nincsenek kétségeim, okay. hogy így lesz. Jó, hogy legyenek kétségei, de fogalmazhat úgy, de egyébként mondjad, nincsenek kétségei, nekem még mindig vannak kétségeim, ha látom őket, szomorú leszek, ha igaz lesz az, amit tegnap mondtak nekem, vagy tegnap előtt, akkor mélységesen, még szomorúbb leszek. Azt szeretném öntől megkérdezni, de ez aljas kérdés, bár nem jó, az ember mirősíti a saját kérdését. Ön nagyon jól emlékezhet, hogy márciusban vagy áprilisban milyen támadás indult ellenem az önkormányzati szerződéseim révén, és annak milyen hangulata volt, és én mennyire büszke voltam arra, hogy a hallgatóim és a rádió ebben a sorrendben, de lehet fordított sorrendben is kiálltak mellettem. És emlékszik-e arra, hogy ugyanakkor megkérdeztem azt, hogy miközben tényleg bűnös dolog szerintük, hogy én ezzel pénzt kerestem vajon, miért nem fordult elő az Ács Dániel Tollából vagy bárki máséból, hogy egyébként olyan riportok hangzottak el ezen pénzek örvén és által ebben a rádió misorban, amely egyébként egy tízes skálán tízesre mutatta a részrehajlásomat, hozzátéve egyébként, hogy teljesítése volt, hiszen azok a csontvázak, amelyektől most tartanak, azok nem tartalmaznak teljesítést. Tehát nem arról van szó, hogy rosszul teljesítettek, hanem hogy nincs teljesítés. És hogy érti -e azt, hogy miközben én szívemből örülök az ellenzék, szívemből, és kívánom nekik a legjobbakat. Mégis van bennem valami epe, amit megsértett a kés, és ezáltal kissé beleömlött a halba, abból adódóan, ahogy egyébként ezt az a sajtó kíséri, amelyiket nem tudok elfogulatlanul és nem is akarok elfogulatlanul tekinteni. Én, én azt gondolom, hogy értem, amit, amit mond a úr, és hogy én nekem az a feltételezésem hogy nyilván nem minden Fidesz által, vagy Fideszes önkormányzat által megkötött szerződés rossz. Biztos, hogy vannak közte jók. Nem tudom, hogy vannak-e közte rosszak. A... Megint feltételezni tudom, hogy talán nem, igen. Nem ezt kérdeztem, de, hogy... de köszönöm szépen, hogy hívott még egyszer elnézést. Jó 061-489-0999, és 06 Várna Várnai László, civil zugló, elért közel 10%-ot, miután egyébként elmondta, hogy Tóth Csaba, hogy ásta el Sápi Attillát, és hogy egyébként így és úgy. Én az utolsó itt nem beszélgettem Várnai Lászlóval, és amíg ez a rádió is soha többet nem is fogok. 10%-ot kapott zuglóban. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jó napot! Ezek között, az ügyek között van egy érdekes kapcsolat szerintem, ami legalábbis nekem érdekes hogy világossá vált, hogy a, a kormány miért nem csatlakozott az európai ügyészséghez. Ugyanis van ugye a Baronyi Krisztin, aki nem a rendőrséghez, nem az ügyészséghez fordult, vagy a gyanújával hanem elkezdett öntekenkedni. És van a másik ügy, ahol ahol ugye érvényes akár a névtelem feljelentés lehetősége is, tehát ha ellangzanak ilyen vádak, akkor egy ügyészségnek szerintem hivatalból már így kellett volna ezt azt csinálnia, és hát ezek a dolgok nem történtek meg. Na most, most az is érdekes lehet, hogy az európai ügyészség az audit fogja majd vizsgálni, hogy, hogy fizethet ki ilyen horribilis összeégeket valakinek, aki, a, a, akiről lehetett szerintem már annak idején is sejteni, hogy saját zsebekből fog De az ad, Audi megszólalt, és elmondta, hogy milyen közvetítés, nem, nem szeretnék olyasmiről beszélni, amit részleteivel nem tudom, de az Audi kialakítása. Én, én olvastam, csak nem tudom fölb... fejből fölmondani, de most amit mond, abból az is következik, hogy minthogyha egyébként a most nyerőfélben lévő ellenzék se akarnak csatlakozni ahhoz, hogy legyen európai ügyészség, már pedig korábban nem ezt mondták. Hát ez az. Hát itt a, itt a bíbi. Tehát most az ellenzék is öntevékeny, ilyen önbíráskodás szintén, hogy Nincs a Nincs még önbíráskodás, csak azt szeretném önnek mondani. Hogy, abba, de várjál egy pillanatra, abban a közegben, ami nekem fontos, abban a közegben, én nem facebookozom, de olvasom, abban a közegben én olyan egyedül vagyok, hogyha egyébként én megszólalnék, nem tudom, hogy mit váltanék ki azzal, hogy megszólalok, mert olyan részrehajlással vádolnának, amely részrehajlással kapcsolatban csak azt tudnám mondani, hogy gyerekek, oké, okay, mutassátok fel a bizonyítékokat, és én nem fogok ilyet mondani, én ezt nem a többiek védelme érdekében mondom, hanem arra, hogy ne legyen olyan, mint az oroszoknál, amit én nem láttam, csak meséltek, hogy előbb lőttek, aztán mondták, hogy tegyék fel a kezüket. Szeretnék önnek elmondani itt egy részletet, amit kikerestem, és amit most szeretnék elmondani, és nem fél órával később hogy itt van Baranyi Krisztinának ez a cikke Hudosár Rózának, Magyar Bálint feleségének a hollapi, vagy a, a Facebook oldalán, és azt írja, nyilván nagyon pakolnak, az irat megsemmisítőket felügyeltetném azért. És én felhívtam Magyar Bálintot, aki nem vette föl, hagytam neki üzenetet, nem hívott vissza, és meg akartam tőle kérdezni, hogy ő, aki egy nagyon okos, és nagyon, tehát érti, hogy jövök én azért arra, hogy felelősségre vonjam a Magyar Bálintot a felesége e, e, hát. Facebook bejegyzései kapcsán, és én nem is ezt tettem, csak azt éreztem, hogy valakitől meg kell, hogy kérdezzem, és Hodosár hodosárózát nem ismerem, meg akartam kérdezni Magyar Bálintól, és terep, amikor nem hívott vissza, úgy döntöttem, hogy még egy kísérletet nem teszek. De én azt érzékelem, hogy könnyen lehetséges, hogy holnap tele lesz majd tényleg az utca azokkal az iratokkal, amelyeket kihortak és ott vannak a bizonyítékok, de ma, amikor még nincsenek kint, és ma, amikor már ítélkezünk e fölött, és látom azt a közeget, amelyhez én tartozom, vagy tartoznék, hogy emellett kiáll, olyan mértékben távolodom tőlük, amilyen mértékben nagyjából távolodom a borkaitól, és nem tudom, hogy kihez közelítek. Senki nem vállal velem közösséget. Én értem, igen. Hát a... Könnyű igen, neked a Fidesz pénzén mondanák nekem, mire azt mondanám, igen. hogy de elnézést, ez megcsalt most az igazságérzetem, vagy ezt miért mondjátok? Igen. De ez is egy felesleges mondat volt, hiszen nem mondták ezt, csak a 444.hu sugallta ezt, amit mindenki átvett, anélkül, hogy engem megkérdeztek volna. És senki nem írt a tevékenységemről. És tegnap a klubrádiótól az indexig mindenki elmondta, hogy a Mohácsi polgármester nem nyilatkozik. Tehát szükség esetén megtalálni a Navracsics interjúimat, vagy a Lázár interjúimat, majd megfeledkezni mindarról, ami történik, lehet, csak az emberben okoz némi zavart. De hát megbont a Gulyás Gergely, hogy könnyű itt nyilatkozni addig, amíg a második nyilvánossághoz tartozom, ami egyébként december 20-áig tart, mármint ebben a rádióban pont. Amit nagyon sajnálok. Nem jó van, mint én. Köszönöm, hogy hívott. 061 489 és 06 egy hat egy Jó, György János Kótiános vagyok. Figyelj. Azt szeretném mondani önnek, hogy ne adja föl, Tehát abszolút arra van szükségem a országban, hogy ha lesz egy hatalomváltás, akkor felegy és korrektan működjön. Nem, nem lehet máshoz. Tehát egyébként visszaépítjük ugyanazt a rendszert, amit most el akarunk mondani. És akkor én mit tegyek? Aztán, hát nem, nem mondja semmit, ne adja fel. Nem értem, hogy ön ezt akarja, akarja, akarja kimondatni a telefonálókkal, hogy ezzel értsenek egyet, hogy nem értenek egyet, és egyszer nem értem, hogy miért nem érti, hogy miért értik ezt a telefonálókkal. Nem akarom, nem? egyébként nagyon jól beszéltem, ha tényleg szerettem volna valamit kimondatni, ma nem akarok. Ma olyan Jó. mélyen magam alatt vagyok, abból adódóan, hogy tegnap arról tájékoztattak engem, hogy esélye nem volt a civil rádiónak. Hogy, hogy ennek a hatása alatt vagyok még. Érted. És egyébként nem értem, hogy, helyesebben értem, hogy, hogy miért szúrja a civil rádió ennyire... A... ami indoklásképp elhangzott, az az volt, hogy nem a civil rádió szúrja, hanem minden, ami nem kormány. Tehát a civil e... ebből a szempontból. Tehát én szerettem volna azt hallani, hogy én vagyok száka, de sajnos ez a kitüntetés nem született meg. <gül> Elképesztő. Amugyan... Lehetséges, hogy rosszul tájékoztattak. Nem, spontán tőle, hogy nem. Elnök, aki most ez az a baj, hogy ez a végtelő mocskos történet, és, és szerintem egyre érzik azt, hogy egyre forróbb körülöttük a levegőt, és ezáltal egyre ingerültebb és, és egyre nagyobb hatású ellenlépéseket tesznek, és oda is tapnak esetek, ahol nem biztos, hogy kellene. Igen, hát ez Tehát... könnyen lehetséges, csak hát én egy olyan fűszál vagyok, amire rálépnek, akkor viszonylag hosszú ideig tart, amíg felegyen ahogy múlik az idő, Egyrészt harcedzettebb vagyok, másrészt meg öregebb. Az egyik pozitívum, a másik is lehet, hogy az, de nem biztos. 0614890999 és 06 És még egyszer, soha ne felejtsék el, hogy azt mondtam, tízes kell, tízesre érülök az ellenzék győzelmének. Jó reggelt! Jó reggelt! A rádió megszüntetésével kapcsolatban hadd mondjak néhány dolgot, egy vagy két évvel ezelőtt végignéztem a, a hatóságnak a bevételi oldalát, tehát van nekik egy éves jelentése, és abban, hogy a kereskele, országos kereskedelmi rádiózásból mekkora bevétele van. Ezek ilyen három és 500 millió forint volt per adó, ugye kettő ilyen országos kereskedelmi rádió volt még nagyon régen, tehát mondhatjuk azt, hogy kb. egy milliárd forint bevétele volt az államnak a koncesziós jogokból, az elmúlt időszakban most már a Rádió 1 az nem országos kereskedelmi adó, hanem egy regionális adó, ami több kis adóból jön össze. Tehát már régóta lemondtak egy ekkora bevételi forrásról, csak azért, hogy ne legyen független kereskedelmi adó, és ők meg ezt nem is hajlandó kifizetni, tehát ezt a néhány százmillió forintot sem, tehát még a látszatra se adnak, az a fontos, hogy tényleg ne jelenjen meg másfajta vélemény, még a pénzről is lemondanak, csak hogy ez, hogy ez ne történjen meg. Csak kontrollált vélemények jelenhessenek meg. És nagyon sajnálom, hogy idáig jutottunk. Novembertől konzultálni fogok önökkel az ügyben, hogy mit tehetek beleértve, hogy ha bárki ajánlat talál, előhajrá. Egy nagyon szívszorító történetet hadd el, kérdezte tőlem a lányom, hogy nem akarok egy szívességet kérni, és mondtam, hogy nem akarok szívességet kérni. Beszélgetésekben bonyolódom, szívességet nem akarok kérni. De maga a szó nagyon megmarad bennem. Ha, tudná, ha tudni akarják, a rádió megszűnte előtt nagyon sok szívességet kértem a rádió megszűnése okán. Nem sikerült. Nem bántam meg. Az országban van még egy pár ember, akinek egzisztenciális problémája van. Én nem tartozom ezek közé, nekem drive kell, ahogy reggel fölkeljek, és ebben fogom majd a segítségüket kérni, hogy egyrészt együtt állítsunk valamit össze, akár az interneten, ami egyébként életképesnek tűnik, vagy hogy... Tehát én most nem számolok azzal, hogy pillanatok alatt lesz itt egy műsorszolgáltató, bár a jövő héten van még egy megbeszélés, amit korábban megbeszéltem, és ami elvileg bármivel kecsegtethet, de én nagyjából azt gondolom, hogy ezen az úton ennyi. Így is nagy dolog, hogy eddig tartott. Nem fogom sajnáltatni magam. Egy telefon még beleférdet, több nem. De ha nem telefonálnak, akkor egy se fog beleférni. Ne nehéz innen, szerintem, vissza Baronyi Krisztinához, de én két napja gondolkozom azon, legalábbis az ott, amióta Baronyi Krisztina e ezt lebegteti, hogy ott irat megsemmisítés van. Ha megváltoztatták polgámesnek, van-e joga, neki ezzel szemben eljárni? Van-e neki? Joga, valamit ott eljárni. Persze. Ha van joga, akkor miért nem teszi? Mert az, hogy odáll az ajtóba szerintem az nevetség és úgy viselkedik, mint ha nem megváltoztat polgármester, nem ellenzék ha, ha, ha nem teszi, akkor szerintem ebben vala, valami nem stimmel. Ha teszi, akkor meglátjuk, mi lesz. De én, én, a, én a, nekem a, igazából az izgat engem, hogy mi van akkor, ha olyat talál, ami nem tetszik neki. És ez nem csak rávonatkozik, mert azért ugye, ahogy... Jó, ahogy azt, be kell, lukom, azt, be, azt be kell várni, de egy dolgot akarok neked ezzel kapcsolatban mondani, mert Tóth csavat fel kell hívnom, hogy Gyakorlatilag a Baranyi Krisztinával volt beszélgetéssel azt is szeretném illusztrálni, hogy mennyire nem egyszerű, vagy mennyire nehéz, ha tetszik önkormányzattal szerződés kötni azt követően, hogy a polgármester változik. Hiszen az indok az, hogy Ferencváros bízott engem meg, és az, hogy Ferencváros első embere változik, az e tekintetben jelentéktelen. És egyszer csak előjön, hogy mégse az. Elnézést, telefonálnom kell, tehát... Jó egyetlet? Hát elsőprő győzelem született, hogy most borkai miatt vagy borkaitól függetlenül, ugye focik kapcsán szokták azt mondani, hogy teljesen mindegy, ezt hozta a meccs, ha volt rajta mit megóvni, akkor ám tegyék, ha nem, akkor Hát ilyen fölényes győzelemmel az ellenzéknek nem is tudom, hogy Zuglóban volt-e bármikor, vagy bármelyik oldalnak volt-e olyan szerű elmozdulása, mint ami Zuglóban most történt. Ön valószínűleg jobban tudja, nálam vannak papírok, de most nem biztos, hogy az összeset ki akarom keresni. Hát ugye a Zuglóban egy évvel ezelőtt is ugyanígy nyertünk, akkor is, sőt, akkor az országzási választásnál minden szavazókört megnyertem, de én most igen, az önkormányzatiról beszélek. Igen, igen, csak hát azt nem fejtettük. ki azt kérdezt, hogy volt egy ilyen, ilyen győzelem? Nem, nem. Itt, itt most az önkormányzatiról van szó. Volt, ilyen győzelem volt fordított arányba, igen, mikor 2010-ben a Fidesz ugyanilyen arányban És azon dolgoztunk az elmúlt jelent évben, hogy ezt megfordítsuk. Úgyhogy nagy örömmel... Elgondolkodtatja önt az, hogy ilyen zuglóban tíz évenként előfordul, miközben elvileg, az a tevékenység, amivel kapcsolatos, az ilyen mértékben nem lehet pártolt és elutasított? Hogy ez azért mennyire összefüggésben van azzal, amiről elkezdett beszélni az országos politikával, és akkor az ember egyszerre örül és egyszerre elszomorodik, hiszen az önkormányzati politikát úgy tűnik, nem lehet önmagában figyelni, és az országos politikával egybevetve pedig az ember elbizonytalandik a tekintetben, hogy hol kezdődik az önkormányzatiság és hol végződik. Hát az, így van, hát az országos politikát nem lehet elvonatkoztatni egy önkormányzati választáson, Ez teljesen világos, hogy van rá hatása mindenképpen. De hát azért az sem mindegy, hogy egy adott településen, egy kerületben mi minden történt mondjuk az elmúlt öt évben, azért ennek is kell érződni a hatásának, érződik és Hát azért nem véletlenül nyert ennyi kerületet meg az ellenzék Budapesten, és hát nem véletlenül nyertük meg ennyi megye jogú városon most itt a választáson. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy óriási lehetőség, ez egy jó alap a következő orszájusi választásokra mindenképpen. És az emberek azt, azt látják, hogy átszakadt egy gát. Eddig az a, az, az apáti, ami, ami arról szólt, hogy nem érdemes itt semmit tenni, úgyse fog történni semmi, az most megszűnt, az most köté vált ebben a pillanatban ezzel a választásra vasárnap. Mert most már hisznek az emberek abban, hogy igenis lehet változtatni. Egyébként van remény a változásra, mert hát itt ezek kérdő példát. tehát azért Azért vannak olyan kerületek itt, ahol most ellenzéki politikus nyert, mire nem szokottak volna sokat, nem fogadtak volna nagy és és mit van sikerül. Ugye ön többször is utalt arra, és az én felkészítésem, ugye, amit én folytattam az ön embereivel néhány évvel ezelőtt, és mondta, hogy azért óriási a különbség, és ebben önnek teljesen igaza volt, de azt kérdezem, hogy az a tapasztalat, amit szerzett az elmúlt hónapokban, a momentummal a demokratikus koalícióval, a párbeszéd Magyarországért pártal a lehet más a politikával, az egyébként önt meggyőzte arról, hogy az a szisztéma, ami most volt, ez működhet 2022-ben is? Hát nincs más út. Aki, aki mást mond, vagy másban gondolkodik, az, az nagyon rossz Oké, okay, rendben van, de azt kérdezem öntől, hogy ez egyben azt is jelenti mi eddig ugye nem voltunk politológusok, hogy létre fog jönni a két osztatusság, hogy lesz a Fidesz és lesz a nem Fidesz, amely előbb-utóbb egy párták kell, hogy összeálljon, hiszen az a kérdés, hogy az követően, hogy nyernek, az követően is egységesen viselkednek, vagy szétesnek annyi darabra, ahány darabból összeálltak? Hát ugye ez a következő hetek, hónapoknak a a legtöbb problémája lesz majd, hogy... De ezt e, meg fogja e, tudni önoldani, miközben önnek ezügyben tulajdonképpen nincs is feladata. Vagy van? Hát annyiban van feladatom azért. Hát végül csak egy felelős politikai vezető vagyok ott a kerületben. Megbálasztó országsi képviselő, aki, aki aki azért felelősséget érez az iránt, hogy, hogy a következő országképviselő választáson is nagyon jó szeretnénk. de legyen. most maradjunk az önkormányzatinál. Akkor, de, Én egy o, lehet oda, más... A... Oda, oda kanyarodok vissza, tehát az akkor lesz sikeres hogyha addig, a, akik együtt vannak most, sikeres munkát tudnak végezni. Annak meg az a feltétele, hogy akik most együtt vannak, azok együtt maradnak, együtt tudjanak gondolkodni. Jó, egy pillanat ülem, a... Horváth Csaba ő MSZP. Bide Attila ő ki? LMP. Tóth Attila? DK. Bicskei Bence? MSZP. Leszik. Végig, végig sorolhatjuk, hát, ugye, van, van benne 6 MSP és 4 DK három 3 Momentumos, van egy párbeszédes, meg egy lmp képviselő, a, a mi oldalunkról, tehát így, így néz ki, a 15 az most így alakul. És maguk, maguk, maga a képviselőtestület az hogy fog összeállni, hogy lesz benne egy Fidesz frakció, és lesz benne egy LMP egy DK, egy MSZP frakció? Nem tud, nem tud lenni, mert ugye frakciót azok alapíthatnak, akik közös tagjéként kerültek került, az egy frakciót tud alapítani, mert azok, akik most a közös jelöltek voltak az ellenzéki oldalon, ők csak is egy frakcióban Ez egy fontos dolog, köszönöm szépen, ezt nem tudtam magyarul, hogy egy frakcióban lesznek úgy, ahogy egyébként egy frakcióban lehetnének a parlamenti választásoknál is, vagy ne kérdezek hülyeséget? A parlamenti választás, ugye ott külön ö, ö, pártként indultunk, mindenki külön ö, pártjelöltje volt. Ott ezért nem lehet. Ha ott is közös jelölt lett volna mindenki, akkor egy frakcióba ülne természetesen mindenki. De ez nem Tehát a felé mutat, hogy akkor megszűnik az önállóságuk, és előbb-utóbb, amit a frakcióban tesznek, az egyébként pártszinten szinten is meg kell, hogy jelenjen. Hát ugye nem azt jelenti, mert szűnne meg az önállóság. Hát attól, hogy valaki egy más pártnak a tagja, attól még tud egy adott frakcióban közösen együtt dolgozni a többiekkel, tudja a saját párt idézővetett érdekeit képviselni, mert hát ugye mindenkinek vannak szempontja. Akkor, amikor most összeraktuk a választási programot zuglóban, akkor sorra vettük, tehát mindenki, minden pártnak a jelöltjével külön leültünk. Jó, de akkor azt meg tudja mondani nekem és a, a hallgatóimnak, hogy hol jelentkezik az a különbség, amit egyébként ők nem érzékelnek a tevékenységükben. Tehát ez olyan, ugye a válogatottban abban vannak? pestiek vannak fradisták, nem sorol végig, mert nem a, a, a tudom, a hogy... tudják, hogy ki er, Nagyon jött, jól beszélde, de ezt tekintetben, hogy ezt kérdezem, hogy e tekintetben egyébként a frakció így fog működni? Hát ugye jó példa, amit most mondott, tehát egy válogatott, amikor megy a pályáról, a különböző klubokból ott játékosok a rúgják a labdát, de a szereplésükből, aztán mikor hazamennek, tudják, hogy ki klubból volt ott. Tehát, de Jó, csak az a kérdés, hogy felettem. amíg a válogatott ritkán játszik és egy nemzeti bajnokság van, addig ezeknek a pártoknak a hétköznapi élete hogyan alakul e, a válogatott meccsektől függetlenül, hiszen a válogatott meccsekből is sokkal több van. Milyen terep marad a, a pártoknak arra, hogy megjelentsék saját magukat, de ugye most olyasmit kérdezek, amit megkérdezhetnék nyugodtan fél év múlva, de fél év múlva nem lesz rádió. Hát, hát. De hát azért remélem, tudunk. Én, én őszintén remélem, el, de, nem, de biztos érti, amit kérdezik. Én, hát ilyen ér, szituációban mondom, mondom, ön sem volt én még én a büdös életben. Mondom, mondom is a válaszra. Tehát az, az, az egy önkormányzati frakció, most az önkormányzati szintet nézzük. Igen. Egy önkormányzati frakcióban dolgozók, meg azok az adott pártok, akik ott működnek uh -huh. egyébként egy adott kerületben, azok azok ettől függetlenül működnek, hát a, a párt az nem ezonos a frakcióval, a, a frakcióban. frakcióban most ott ülnek a képviselők, akik bekerültek, de azon kívül létezik a pártjuk, akiknek azért valamilyen tevékenységet, munkát illik végezni, mert egyébként elsorvan. Én ezt értem, a... de ilyen frakció korábban nem létezett, mint amilyen most létre fog jönni? Hát ugye ha, illetve is... Egy riporter azt kérdez, ugye Tóth ilyen frakció, mint ami most létre fog jönni, ugye ilyen még nem létezett? Ilyen most még nem, de, ugye, most létre nem létezett. De És az azt tudjuk, Tóth hogy ez létezett. az állat, ami így létrejön, az állat az idézőjeles értelemben, az egyébként abban az evolúcióban, abban a politikai evolúcióban, amiben élünk, mennyire lesz életképes? Azt ön látja? Az abban résztvevőktől függ. Tehát, hogyha felnőnek a feladathoz, egy önkormányzati szinten levő politikusok, egy helyi képviselők felnőnek a feladatot, és megértik ennek a felelősségét, a súlyát, akkor fog működni. Ki lesz a frakcióvezető? Nem azt kérdezem, hogy személy szerint. Mi ala, tehát abban is született -e megállapodás, a megállapodás szuglóban, hogy győzelem esetén, adott esetben számszerűsíthető győzelem esetén, mint ami most született, ki adja a frakcióvezetőt? Hát ez, ugye Egy frakcióvezetőnél a legfontosabb szempont a, a, a tapasztalat. Tehát mindenképpen olyannak kell lenni, aki ha... E, ugye okay, az rendben az van tapasztalat. Az, akinek megfelelő tapasztalata van, aki tudja ezt a frakciót irányítani, akinek megvannak a helyi ismeretei, megvan a működésről az ismerete, mert egyébként ha nem olyan, akkor ez a frakció Ren nem lehetetlen. Rendben nem van, lenni. de akar válaszolni a kérdésemre, vagy inkább nem? Most személyre kíváncsi? Nem, szépen? párt, nem, nem. Ennyire nem vagyok önnel barátságtal. Azt kérdezem, melyik párt? Most mondom még egyszer, nem. De itt, e, Abba a pillanatban, amikor ez, ezek a fiatalok bekerültek ebbe a közös olvasztó tégelybe, megszűnt az, ugye, mint eddig a ez... kérdésemre válaszolt. nem, nem Vár, kell, hogy az szemét hogy az Azt mondja meg, hogy mi lesz a kiválasztásnak a szempontra. Az, amit elmondtam, hogy ki van olyan tapasztalata, ki az, aki ezt fölvállalja. Ez, ez Állj, kettő, az, az nem az ugyanaz, az... Az, hogy kinek van tapasztalata, és ki az, aki felvállalja, ez két hát, különböző. a felelősséggel is jár. Nem, nem, nem, ez a szerint. Ez az felelősséggel is jár, mert ott irányítani, vezetni kell egy csapatot. Elnézést, adném, hogy trom, viccet hozzá. mondjam önnek, amikor a róka és a sas ott vannak a templomtoronyban, és kiugrik a róka, széttárja a karját, mint a sas, és azt mondja, a sas bátor, nagyon bátor. Nem szeretném, hogyha a frakcióvezető erre a sorsra jutna. <gül> nem, nem, nem, nem. Ez, ez nem így működik. Azért, Jó, e, azt mondta, e, hogy aki vállalkozókedvet érez, hát nem, a vállalkozókedvet, az ember nem lesz sas. Megvan kellő tapasztalata, és vállal is, mert vállal is, mert vállal is Igen, tehát az nem úgy van, hogy rá majd ott a másik 15 valakire, vagy 14, 14-ig És a tapasztalat szakor. az teljesen e, objektíválható? Hát e, egy helyi önkormányzó szinten igen. Ismeri ez, hatály, ez az ember, aki műző. majd a frakcióvezető lesz, függetlenül hogy melyik pártból való e, neki, e, abban kell bízni, hogy az a párt különbözőség... Jó, tudja mit? Beszéljünk egy kicsit. Azért, azért, azért nem ennyire éles a helyzet, mert ugye van egy polgármester is, aki, aki viszont irányítja a, kerületet, és irányítja ezt a testületet. Tehát azért a polgármesternek nagy lehetőségei vannak abban, hogy a, a frakciótagoknak motiválja és valamilyen irányba, közös gondolkodás irányába terelje. Tehát nem, nem önmagában egy frakcióhözető az, aki meghatározza. Okay, az a helyzetet. van, helyzet van hogy lesz még időnk lesz erről a beszélgetni. Azt, kér, azt kérdezem öntől, hogy én eldöntöttem egy szemébe, megtehetem, hogy én Várnai Lászlóval nem beszéltem az utolsó héten, és én azt gondolom, hogy én Várnai Lászlóval a büdös életben nem fog beszélni. Ha összeakadunk az utcán, akkor köszönni fog neki, mert azt gondolom, hogy ezt nem úszhatom meg. De az, amit ő az elmúlt hetekben tett, külön tekintettel arra, hogy van némi helyismeretem, és látom azt, ami, vagy láttam azt, ami történt. hogyan fog tudni ez a, kép, tehát ez a képviselőtesület, Miközben nem morális ítélésség szemben velem, lehet, hogy én se csinálom jól, vagy nincs is rá szükség, hogyan fog együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki így viseltetett a korábbi polgármester, vagy adott esetben önérend. Hát eddig sem nagyon kellett együtt dolgozni, hogy senkinekben nem is lehetett vele együtt dolgozni, mert ez, amit most mutott az tíz a. 10%-ot kapott az nagyon volt. sok. Hát, azt a, a két tarkó párt is kapott egyintést, nekik is van egy képviselők a testületben. Az is nagyon sok. Hogy jelezném zárójelben. Ennek ellenére hiába kapott 50 a Torvácsabot több mint 50%-os eredménnyel nyert. Tehát egyértelműen látszott, hogy Várnél László a szereplésével. Nem, korábban régebben mindig azt gondoltam mindenki előtörően, hogy a baloldal gyengítni, ő egyáltalán nem a baloldalhoz tartozik már. Hát Rossz Zoltán volt az elszenvedője Várnél László szereplésének, mert leginkább tőle vitte a szavazatokat, most már világosan látszik. De ő is hát a, lesz. Stíl, ezzel a stílusával, mint művelt de hát le kell rajta, úgyhogy ha a válaszok úgy döntöttek, hogy vármely is szükség van, hogy szeretnék ott látni, akkor a két farkú kutyapárt képviselő mellett majd melücsörög. Mennyire örül? Már ki? Örül. Hát a, a, a, az eredménynek hogy ne örülnék hát óriási öröm, mert óriási siker ez, hisz 15 körzetből 15-öt nyertünk meg, a polgármesteri előntünk 50 fölötti eredménye győzött, önmagáért Mennyi tett, idő tett. kell ahhoz, hogy az uglóiak érzékeljenek bármit abból? ami történt. Különös tekintettel arra, hogy Karácsony Gergelyre ugye nem kéne úgy gondolni, mint a rosszra, tehát nem, itt nem arról van szó, hogy volt senki. egy gonosz, és aztán most van egy jó. Nem, nem, senki, senki nem gondolja Gergelyre, mint a rosszra. Nagyon örülünk, hogy a Gergely főpolgármester lett, nagyon bízunk abban, hogy a kerület és a főváros működése most már kicsit bőrülékenyebbé válik, és nagyon sokan ügyet meg tudunk oldani ott közösen együtt, amit ami eddig a főváros ellenállása miatt nem tudtunk. Ebben, ebben sokat fog segíteni az, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester, Orváth Csaba polgármesterünk, úgyhogy nagyon-nagyon remélem. Egyébként ugye az a szerencsés helyzet van nálunk, hogy nálunk korábban sem a Fidesz össze tehát azt Igen. a munkát, amit eddig végeztünk a Gergővel, azt most tudjuk tovább folytatni, és tovább építkezni ebből. És mondom, nagyon fontos az, hogy azt, azt a sok-sok mindent, amit nem tudtunk a főváros akadályozása miatt pedig megoldani, ezeket, nagyon bízom, ezekkel fogjuk kezdeni egyébként. A Nagyon szépen, köszönöm, turván két próba. vagy három hét múlva előkerülök, ugye a jövő hét az egy rövid hét, én egyébként is csak mondom önöknek, hogy csak csütőtöködés péntek el lesz, érül a e és az azt követő héten lehet, hogy előkerülök, és akkor részleteiben követjük azt, ami zuglóban van. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Túl Csabát hallották az MSZP Zúlói Országgyűlési Képviselőjét. Itt szeretném elmondani, hogy ugye ma 16 a 16-a szerd, van holnap-holnap után lesz Kejfejancsi. A jövő héten, csütörtökön és pénteken 24-én és 25-én lesz Kejfejancsi. Az azt követő héten, 28 29 én 29-én, 30-án és 31-én, elsői mindenszentek napján nem lesz Kejfejancsi. És nagyon fontos, hogy 4-én hétfőn, tehát november 4-én hétfőn Károly napján, nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában, Bakáccsal, önökkel, én elhívtam a Filipovot, hogy aztán milyen minőségben jön el, vagy nem jön el, azt tapasztalni fogják. Én mindenképpen ott leszek, illetve igyekszem ott lenni november 4-én, pénteken, este fél nyolc órakor. Jó reggelt, lehet? Hát átütő győzelem született. Barátainak köszönöm Igen, a van. Jó reggelt. Ön az egyik sajtónyilatkozatában a sok közülben azt is mondta, hogy lehet, hogy túlnyerték magukat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy mivel ilyen óriási felhatalmazást kaptunk, ezért Szerintem nagyobb az elvárás. Sokkal gyorsabban kell, hogy bizonyítsunk azoknak, akik megtiszteltek bennünket a szavazatukkal. És hát ez egy picit nyomaszt engem, hiszen, hiszen látványos és gyors eredményeket kell felmutatni. Már akkor joggal mondhatják, joggal mondhatják az emberek, hogy hát miért szavaztunk ezekre. De biztos, hogy látszani most, gyors sem. eredményeket kell produkálni. mert a fő most ez gyorsabban elkészíthető, mint korábban. Hát, ezt most így érzem, de lehet, hogy persze nem, nincs erről csak volt Jó, egy A mai műsor, műsor annak lesz a bizonyítéka, hogyha mi egyébként valameddig el akarjuk kísérni egymást. Én önt, ön engem, vagy nem ebben a sorrendben, az mennyire működik és mennyire nem, erre majd a beszélgetésünk végén rákérdezek független attól, hogy mindazt, amit korábban mondtam, nem felejtettem el. Ez egy kifejezetten békés hangulatú beszélgetés lesz, nem konfliktusok nélkül, és a végén majd nyilatkoznia kell arról, hogy mi legyen egy vagy két hét múlva, amikor már ön lesz a polkermester. Azt kérdezem öntől, hogy mi az, ami alapvetően befolyásolja az első napokban, amikor megjeleníti magát Ferencvárosban, és nem csak a Ferencvárosiak számára, mint Ferencváros lendő, de már megválasztott polgármester? Mit akar megmutatni magából és abból, amit ön képvisel? Én, én semmit más nem akarok megmutatni, mint amit eddig csináltam. Nem változtam vasárnapról hétfőre viradóra, arra lehet számítani olyan munka, munkára, olyan kemény uh, kitartása és és uh, amilyen én eddig voltam. Elnézést, semmi, mit, neve? semmi más nem mit nevező nonkonformizmusnak. Hát uh, én nem, se, semmilyen megalkuvás. De viszont. a non-konformizmus és a nem megalkuvás az nem ugyanaz? Jó, hát nézze, azt lehet várni, amit eddig láttak tőlem. Ugyanilyen polgármester leszek, ugyanolyan harcos, ugyanolyan következetes. Remélem, is, de a harcosságot eddig az ember alapvetően Orbán Viktortól szokta meg. Mit jelent a harcosság, mint polgármester? Mert mint ellenzéki az ember érti de mint polgármester, mit jelent a harcos? Azt jelenti a harcosság, hogy egyetlen egy szempont vezérelhet egy polgármestert, aki nem pártoknak a polgármestere, vagy ellenzéknek a polgármestere, hanem 40 ezer vagy 45 ezer Ferencvárosnak a polgármestere, hogy mindig minden körülmények között a kerület és az ott élők érdekeit képviseli. Nem klikkekért, nem másért, nem befolyásolható Egyetlen egy dolog Én ezt értem, de azt árulja nekem, hogy miközben ő nem polgármester, itt előttem van nemzeti választás, iroda, jelő szervezet, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, lehet más a politika, valamiféle nem formális, vagy formális kapcsolatot mégiscsak tartani kéne azokkal a szervezetekkel, amelyek önt jelölték. Én azt mondtam ilyet, hogy nem tartok velük formális kapcsolatot, vagy nem formális hát kapcsolatot. Hát azt mondta, hogy sem pártnak nem tartozik elszámolással. Hát a, polgár, az, hogy... a polgármesteri munkám során nem pártok, vagy klikkek, vagy bárkinek az érdekét képviselem, hanem a teljes Ferencvárosi lakosságét, akik közül jó párat nem rám szavaztak. Jó, de Ezt attól mondtam. még pártérdekek fognak jelenni. Hát lehet, hogy megjelennek, és hogyha azok a pártérdekek egybe esnek a kerületi érdekeivel, akkor azok érvényesülni is fognak. De ezt ön már előre tudja, hogy e tekintetben ön e, hogyan fog tudni dönteni, miközben még nem tudjuk, hogy ezek a pártérdekek egybe vágnak az ön elképzeléseivel, vagy Én sem. Előre, előre nem tudok semmit, én nem vagyok orákulum, én csak azt tudom, hogy azt szeretem volna elmondani, hogy ugyanúgy fogok működni polgármesterként és ahogyan eddig működtem. Azt nagyon jó, hogy mondja, hogy orákulum, mert önnek van egy videója, amikor a hétfőn bement a polgármesteri hivatalba, és azt mondta, hogy tudja, hogy itt irat megsemmisítésre készülnek, amiből egyébként az igegyat a világán nem mutatott meg semmit. Hogyha ön egyébként nem orákulom, akkor nem azt kellett volna megmutatni, amire hivatkozott? Én hétfő reggel nem voltam még polgármester. Én csütörtök délután négy órakor leszek először, vagy lehetek, ha jogerőssé válik a választás eredménye, Valóban polgármester, nekem jogom oda bemenni, természetesen képviselőként van, irodákba bemenni, bármit lefoglalni, elhozni, megnézni, nincsen. Nekem arra egyetlen egy lehetőségem volt, hogy felhívjam a figyelmet <kül> ennek, a, ennek az megsemmisítésnek az igenis valós lehetőségére, hogy oda megyek, és nyilvánossá teszem az én aggájaimat, és ezzel felhívom a figyelmét azoknak, akik ilyesmire készülnek, vagy azoknak, akik ilyesmiben részt vehetnek arra, hogy ez nem marad következmények nélkül, és hogyha lehet, ezzel megpróbálkozzanak meg. De nem kérne erről bizonyosságot szerezni előtt? Nekem nincsen jogi lehetőségem arra, hogy erről bizonyossági okay, ezért, ön... ezért volt ez egy politikai akció. Igen, szinten. csak majd mint polgármesternek vagy ugyanolyan, polgári, ugyanolyan akciókat kell -e? Az, hogy most önt egyébként tette, esküt vagy sem, ne haragudjon. Formálisan ön már polgármester. Ön nem, már... pontosan formálisan nem vagyok polgármester. Ha formálisan polgármester lennék, akkor bementem volna azokba az irodákba, ahol én olyan uh, idatokat sejtek, amelyekről egyébként senki nem tud. És akkor elvettem volna őket, és elolvastam volna. Önnek ebben teljesen igaza van, de képviselőként igénybe vette volna a rendőrséget. Képviselő, Képviselő rendőrség. Hát semmit. Azt az mondja, hogy itt irat megsemmisítés folyik, és arra kéri a rendőrséget, hogy jöjjön ki, és ezt szüntesse meg. A... Ah, hogyha be tudtam volna menni egy irodába, ahol mondjuk irat elnézést, folyik, és én a videóból én semmi, látom, de elnézést akkor, videóból látni, a videóból azt lehet látni, hogy ön, ön, ön elnézést, a szó fizikai értelmében nem válogatom meg a szavaimat, mert ezt látom, felcsörtetnek néhányan egy lépcsőn, megáll demonstratívan egy ajtó előtt, és közli, hogy ott és jobbra, ahol egyébként apolónia aranka van, ott irat, megsemmisítés, folyhat, és most itt ön azt üzeni ezeknek az embereknek, nem. hogy ez nem maradt következmények következmény azt mondtam ezen a videón, hogy ezekben az irodákban vannak olyan iratok, amelyek nem kerültek soha iktatásra, az iratok, Ezek érzékeny iratok, érzékeny szerződések, és ezeket akár meg is semmisíthetik. Egyébként ezek az információk, hogy is mondjam, belső információk voltak, amelyeket én kaptam. A teljes önkormányzatot szabadságra küldték hétfőre, ez eddig soha nem fordult elő. Kizárólag azok az emberek kaptak szabadnapot, akik a választás lebonyolításán dolgoztak. Én is, én Most mindenki beszéltem Bácska egy külön rákérdeztem, azt mondta, hogy kizárólag azok kaptak szabadságot, akik részt vettek, és ebben idén semmilyen különbség nem volt. Hát, én ennek nem, én, én nem az ellenkező tudom, sem az építési irodán, sem más irodákon nem volt egy lélek sem. És az nem létezik, hogy ők részt vettek ebben a munkában. Én nem voltam ott én nem tudom, csak Bácska jutok. Nem, János ez azt nem mondta, létezik. Hogy ez nem egy üres épület volt. Hát a szervezési irodán, ahol egyébként jó páran dolgoznak, egy ember volt, akit én láttam, illetve a polgármesteri titkárságon, egy ember, a, amikor bementünk a portára, én megkérdeztem, hogy vannak-e itt dolgozók, vannak-e itt munkatársak, azt mondták, nincs itt senki. Értem, aki kinyitotta az ajtót, majd becsukta, és arról fotó is készült, mint akik egyébként ö, valamiféle aggodalommal becsukják az ajtót, az ki volt? Hát megmondom őszintén, én elég kevésszerű ártam a polgármesteri irodában és a polgármesteri titkárságon, ott általában három-négy hölgy ül, ha én jól tudom, ez a hölgy a vezető volt, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos. Nézd, itt egy van előttem biz... a fénykép, és egymás arcából Igen? néznek, tehát pontosan lehet tudni, hogy ki az, aki ott van. Igen, csak szóval én nem tudom, ar... hogy ő milyen beosztásban van. Ezt értem, de ugyanakkor olyan orgánumok, amelyek elkísérték Önt, amelyeket értesített például a 444.hu, amelyik fotót készített róla. Tehát azt kell, hogy Önnek mondjam, hogy Igen? valami asszugja, hogy meg hát olyan még nem volt ebben a műsorban, hogy elküldjenek nekem olyan e-maileket, amelyekre azt mondják, hogy elküldtek önök, önnek is, de arra kérnek, hogy én ezeket ne olvassam föl, amelyben óva intik önt attól, hogy pontosan újabb módszerekkel legyen polgármester, mint ahogy milyen módon ellenzéki volt. Nem tudom, hogy hova küldtek ilyen e-maileket. Nem biztos, hogy Igen, vagy nem olvastam, vagy nem tudom, passzolok. De megkértek, hogy ne olvassam föl, így nem olvasom föl rendben, semmi gond nincsen ezzel. Értem, hogy emberek jó szándékú tanácsokat adnak, és én nagyon sok ilyen tanácsot meg is fogadok. Én azt akarom önnek mondani, az én elmúlt öt éves volt nekem soha semmit az elmúlt időben képviselőként nem adtak ki, nem adtak ki adatokat. Kizárólag a polgármester úr, amikor én Például az önkormányzati cégekhez fordultam, olyan válaszleveleket kaptam, hogy ugyan milyen joggal kérek én bármilyen adatot, például a FEV9 parkolás üzemeltetést bonyolító kft től Megválasztott képviselőként ilyen válaszokat kaptam. Nekem joggal van okom gyanakodni, és pontosan tudom, hogy van, olyan dolog az önkormányzatban, ami miatt embereknek felelni kell. Ez a kilenc év nem fog eltelni úgy, hogy semmilyen következménye nem lesz azokra, akik szétlopták ezt a kerületet. Én azt gondolom, hogy az az indulat, ami önben van, az teljes mértékben érthető, de az, hogy ez bekövetkezhessen, ahhoz különböző jogi procedúráknak kell bekövetkeznie, mert az embernek addig csak feltételezései lehetnek. Így van, így van. És, és látva... az, hogy hogyan fog a rendőrség és az ügyészség majd arra reagálni, amit ön bejelentésként tesz, az ki kell várni, független attól, hogy mindannyiunk örömére, vagy pehjére, megfelelően rész aláhúzandó ezeknek a csapatoknak, ezeknek a szervezeteknek a tagsága az elmúlt napokban nem változott. Így van, tehát, hogy én azért elég sok rendőrségi fejlentést tettem, ügyészségi vádemelés egyik ügyben sem történt, és nem tudom, hogy Ugye, csak, csak egy példát mondok. Mészáros Lőrint az elmúlt tíz évben ezer 1500 milliárd forinttal gazdagodott. Senki nem kér, hogy hol a bizonyíték. Mindenki tudja, hogy ezt ellopta. Én azt mondom, hogy maradjunk Ferencvárosban. Tehát euh, én ezt értem, de vagy erről beszéljünk akkor, amikor, amikor nem mint Ferencvárosi polgármesterrel, lendő Ferencvárosi polgármesterrel beszélek Önnel. Azt kérdezem Öntől, az elmúlt napokban kormánypárti forrásoktól kaptam olyan információkat, hogy ma mindenki szabadságra küldtek a hivatalból. Azt kérdezem Öntől, hogy ez, ez mit jelent? Hogy mit jelent az, hogy az ember kormánypárti forrásoktól kapta? Hogyan vannak kormánypárti források egy önkormányzatban? Vannak, mindenhol vannak. Nézze, én azt tapasztalom, főleg Körülbelül tudja azt, hogy ki kormánypárti abban a hivatalban, és ki nem? Hát, az azért lehet tudni. De honnan? Hát például a pártállásából. De honnan tudja a pártállását? Hát, <gül> nem, nem szokták eltitkolni, hogyha valaki fideszes. De a hétköznapi munkájuk folyamán kiderül az egy önkormány... nem hivatal, Ez Nem hivatalnokokról beszélek akkor hogyan tudták kormány... okay, de kormánypárti, de kormánypárti források, akik egyébként nem az önkormányzatban dolgoznak, azok miért tartották fontosnak azt, hogy saját pártjukat beárulják, miközben az osztályfőnökük megmondta nekik, hogy mi a 11. parancs. Azért, azért, azért, mert elegük volt abból, elegük már, már most is elegük van, de elegük volt abból, ahogy ez az önkormányzat és ez a politikai vezetés működött Ferencvárosban. Kérdezem, nem ön... értettek vele egyet. Ezt is érted, de akkor azt kérdezem öntől, hogy ön, aki egy szókimondó valaki, mi nem mondja azt, hogy XY-on fölívott engem, és azt mondta, hogy? Azért, mert ezek az emberek hogy is szenvedtek volna, és retorziók Következtek volna be, hogyha kiderül, hogy ők kicsodák. Én mindig megvédem a forrásaimat, soha nem adom ki. Én ezt a forrás értem, forrás de a forrásvédelem az az újságírókra vonatkozik, és nem a politikusokra? Hát nézze, sajnos ilyen világot élünk, hogy ez, ezeket a módszereket kell használni. Csak azt értse meg, hogy keveredik az ő módszerében a politikai és az újságírói módszer, miközben én sose képzeltem magamat politikusnak. Én szerintem ez nem újságírói módszer, ez egy olyan módszer, hogyha hozzám fordul valaki, és neki kára lehet abból, a, amilyen információkat megoszt velem, én azokat az embereket nem fogom elárulni. Ennek ebben teljesen szóval. igaza van, ebben az esetben viszont nem hivatkozom rájuk, legalábbis én ezt feltételezem. Hát én nem hivatkoztam név szerint senkire. De elmondta, azt... hogy kormánypárti források megtalálták önt. Így van. Csak azt mondom, hogy, hogy ebben az én fülem számára van diszonancia. Azért mentünk be a csapatra, hogy felhívjuk nyilvánosságra figyelmét, hogyha bekövetkezne, akkor megelőzzem. Azt kérdezem öntől, hogy ahhoz fűzött reménye, amit ott elmondott, azt miért gondolja, tehát amennyiben van igény, hogy nem iktatott szerződéseket ott megsemmisítsenek akkor nem gondolja azt, hogy ezt már vasárnap este meg lehet tenni. Hozzátéve, hogy nekem volt olyan hallgatóm, aki arról beszélt, hogy talicskával toltak iratokat, és amikor kérdeztem, hogy erről születette fénykép, akkor természetesen azt mondta, hogy hát ezt nem így kell gondolni. Én pedig azt kérdeztem, aki már hallottam, hogy a televízióból is talicskával toltak ki, ha nem pénzt, akkor iratokat a legkülönbözőbb helyekről. Tehát, hogy ez a fellépése önnek vajon beváltja-e a hozzáfűzött reményt? Nézze, egyrészt a választások napján beszéltem Fideszesre, és kérdeztem, hogy mit mutatnak a felméréseitek. Nyilván nekik tökéletesen friss, mindenre kiterjedő kutatásaik vannak, volt erre rengeteg pénzük, hogy megcsinálják. Azt mondták nekem, hogy az ő központból származó, Fidesz központból származó információk szerint Ferencvárosban nyerni fog a Fidesz. Én miért van azt, azt mondták, hogy, hogy nincsen, lehet, hogy szoros lesz, de nincsen olyan adat, ami azt jelezné, hogy itt az ellenzék hatalomra fog kerülni. Hogyha ilyen információi voltak az itteni Fidesz vezetésnek, akkor nyilvánvalóan nem félt attól, hogy iratokat kell eltüntetni. Ez az egyik. A másik az, hogy tegnap délelőtt engem felhívott az egyik itteni kis számítástechnikai üzletből az ottani tulajdonos, aki egyébként nem is budapesti, hogy bement oda egy férfi egy nagyobb dossziéval a hóna alatt, és azt kérte, hogy ő elmondta, hogy az önkormányzattól jött, ezek önkormányzati iratok, és kéri, hogy semmisítsék meg őket. Ugye vannak ilyen szolgáltatások a városban, többféle is üzletben. A és az üzlet ez hol volt? Ferencvárosban? Igen. Igen. Nem mondom most az utcát, mert ott csak egy, egy, ez az egy ilyen jellegű üzlet van. Ö, a férfi először ö, mondta ennek az úrnak, mármint a tulajdonos, hogy itt van a Megse, iratmegsemisítő, tegye bele, üljön, lemelli, várja meg, nyugodtan csinálja meg, és erre az volt a válasz, hogy nem, ő ezt nem fogja megcsinálni, hanem át akarja adni az iratokat, és kér egy papírt, hogy átvették és megsemmisítették ezeket az iratokat. És ekkor villant be, ugyanis a tulajdonos is látta az én videómat, feltűnt neki, és azt válaszolta, gyakorlatilag megtagadta az megsemmisítést és utána közösen kerestek egy ki az interneten egy másik, szintén Ferencvárosi ilyen vállalkozást, ahol ilyen, e, ilyet vállalnak. És oda átment később az uri Ahol egyébként szintén megadatták az életnek megsemmisítését. Na most tekintve, hogy minden hivatalban keletkeznek olyan papírok, amiket meg kell semmisíteni, és e, e, erre általában a hivataloknak Cégeknek szerződésük van ilyen cégekkel. Mindenhol szép nagy fekete zsákokban gyűjtik a papírokat, aztán havonta egyszer megjelenik a cég, elviszi, megsemmisíti, kifizetik neki. Ez feltételezésem szerint, és hát 95% a mi hivatalunkban is így van. Jó, akkor miért nagyon nagyobb doszítja emberek? Jöhetek én? Persze. Én csak saját magam nevében tudok beszélni. Én a múlt héten is beszéltem a polgármester úrral, aki egyáltalán nem titkolta az irányú kétségeit, hogy itt egyáltalán nem biztos, hogy ő fog nyerni. Az, hogy ön fideszes politikusoktól azt kérdezi, a választás napján vagy azt megelőzően, hogy mit mutatnak az ő eredményeik, az nem azt a naivitást mutatja, ami egyébként önt jellemzi, mert ilyen kérdésre egyébként emberek nem nagyon szoktak válaszolni, szóval amikor az ember az egyik foci csapattól, egyik foci csapat vezetőjeként, megkérdezem másik foci csapattól, hogy milyen taktikával fogtok játszani, ritkán szokták ebbe beavatni őket, és eddig ön nem ennek megfelelően beszélt. Tehát az, hogy ezt megkérdezte, ezt elhiszem, de én ezt inkább az ön, izgalmának tudnám be. Arról nem beszélve, hogy a Fidesz felmérései mint utólag kiderültek, rosszak voltak. Illetve annyiban voltak rosszak, hogy ők tényleg elhittek valamit, és miközben a legkülönbözőbb helyekről kaptak arról értesítést, hogy ez nincs így, a szó átvitt értelmében vett Kremlben, más volt a hangulat. Orbán Viktor közvetlen környezetében első sova a jó voltából, ha minden igaz, akkor olyan mindent elsöprő, tehát nem, nem hagyták a miniszterelnököt elbizonytaladni a tekintetben, hogy ez sikerül-e, vagy sem. Ez az egyik dolog. Vagy a másik dolog. Az pedig, hogy egy önkormányzat, amely saját maga rendelkezik iratmegsemmisítővel, egy az önkormányzat épületétől nem messze lévő boltba elmenjen. Szóval hogy azt szeretném önnek mondani, hogy ha holnap után rólam valamit elmesélnek, tudja, én nekem a saját Facebook csoportommal, azért van irdatlan rossz viszonyom. És a szó átvit értelmében ezt a csoportot, nem a személyeket, magát a csoportot napalmal, azért égetném fel. Mert te, legutóbb tegnap Vágó Jánossal beszéltem, aki azt mondta, hogy reméli, hogy két nap egymás után nem lesz áramszünet, mert kétszer egymás után nem lehet és elmagyaráztam neki, hogy ez miért nem így van, és aztán azt írta nekem, hogy tévedett, miközben egyszerű lett volna tőlem megkérdezni, hogy mi történt hétfőn. Tehát amennyi bejelentést ön majd fog kapni magyar házmesterektől és potenciális házmesterettől a tekintetben, hogy egyébként beáruljanak olyanokat, akiknek eddig önt Igen. és az ön pártársait árulták be, és ennek hitelt adni az nem Igen, az a akkor... nem az a naivítás, ami eddig önt jellemeztem. Igen, pontos És akkor az ember ezért, nem. pontosan ezért mentünk el a második üzletbe, ahová az első üzlet tulajdonos szerint átment ez az úriember, hogy személyesen győződjünk meg róla, hogy ez volt, hogy ez igaz volt-e, vagy nem. És ott az eladó elmondta ugyanazt a személy adva, hogy igen, valóban volt itt egy ilyen férfi, de ők megtagadták tőle, mert ők csak szerződéses viszonyban végeznek ilyen tevékenységet. És jelentette? Hít. Hát ez az illetőt, aki ilyen tevékenységet, hát, mint ez, személy leírást adtak róla. Én nem találkoztam vele. Amikor mi a másik üzletbe odaértünk, onnan már elment ez az ember. Én ezt értem, de erről nincs videó. Arról van videó, hogy azt mondja, hogy itt erre készülnek. Igen, uh, ez már később volt, ez egy nappal később volt, amikor az üzletekből nekem jelezte. Az ez egy politikai akció volt, és arra szolgált, hogy felhívjam arra a figyelmét azoknak, akiknek ehhez még ugye van joguk, meg van rá lehetőségük, hogy ne tegyék meg, mert ez törvénytelen. De ezzel valószínűleg ők is tisztában van. Hát persze. Mindazonáltal ugyanezen forrásaim, mert hogy vannak az emel forrásai, és én tényleg nem adom ki őket, mert újságíró vagyok, vagy legalábbis annak képzelem magam, egyébként arról beszélnek, és csak biztatni tudom Önt, hogy azt Állították nekem, nem egy, nem kettő, de nem szeretnék számot mondani, hogy az a tevékenység, amellyel kapcsolatban ön ö, felhívta a figyelmet, az nem lesz egy eredménytelen tevékenység. Elsősorban egyébként a főváros cígeinél, hogy ez, ö, ez így Bizán. lesz e... Ferencvárosban is azt nem tudom. Nem feltétlenül olyanok, amelyek nem lettek iktatva, amelyek iktatva lettek, és egyébként ilyen tartalommal bírnak. Tehát az egyébként, hogy ilyen bekövetkezhet, annak a lehetőségére felhívták a figyelmemet, hogy az ellenzék e tekintetben nem keres rossz helyen, de én azt gondolom, hogy ennek előbb be kell következnie, és utána jobb erre hivatkozni, mint ennek a lehetőségét megvillantani, és ezzel kapcsolatban a... Én meg azt gondolom, hogy job meg... Megelőzni, mint utána kutakodni, vagy utána szóvához. Igen, de ennek, ennek a megelőzése, de... hogy mondjam, ön egy olyan magatartásra hívja fel a figyelmet, amelyet az önkormányzat dolgozói önnélkül is tudnak. Ők, ők nagyon jól tudják önnél, hogy az irat megsemmisítés az micsoda, és azt is nagyon jól tudják. Tehát ebben a szituációban... Eze, ezeket nem az önkormányzat dolgozói végzik, és én nem is nekik üzentem ezt. De az önkormányzat dolgozói ott vannak akkor, amikor ezeket az iratokat elviszik, hiszen ők vannak ott otthon. Igen, igen, hogyha látnak ilyet, akkor remélem, hogy ezt nem fogják eltutkálni előlem. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban e, jobb azért bizonyosságot szerezni. És utána hozzá Őszintén szintén János, hogyha ő meg akar semmisíteni valamit, akkor ő akkor azt úgy teszi meg, hogy egyébként valaki majd arról bizonyosságot tudjon szerezni. Én fordítva, én azt gondolom, hogyha valaki felhívja a figyelmet, tehát... Ön, az ember nem mondja azt a feleségének, hogy ne csalja meg, mert abból indul ki. A feleségének pedig az az érdek, hogyha megcsalja, akkor azt úgy tegye, hogy a másik neve Hát észre. sajnos az elmúlt kilenc év tapasztalatai alapján én hogy is nem ebből indulok ki, hogy nem fognak megcsalni. Azt írja, hogy volt egy barátságtal a helyzet, amikor kopogtunk az ajtón, a polgármesteri titkárság vezetője jött elé, majd gyorsan ránk csapta az ajtót. Ez a videó miért nem látható? Nem, mert nem, nem kopogtunk az ajtón, tehát, hogy ez valamilyen elírás, vagy valaki... Elnézést, valaki, ilyen elírás nem létezik, és nincs helyreigazítása pont n Akkor majd helyreigazítom, valószínűleg rosszul értette a, a, az újságíró, annyi történt, hogy mi az... az Baksa Rolandnak, akkor most azt üzeni ön, hogy legközelebb küldje el önnek? Ez egy barács... lényeg... Bocsánat, ez egy teljesen lényegtelen tévedés. Elnézést, ezt én nekem történt. kell nem és a hallgatóimnak, tehát ide az van írva, hogyan fogadták? Hát, Volt egy bar... elmul... Elolvasom, hogy mi van itt. Ki. Hogyan Értem. fogadták? Volt egy barátságtól a helyzet, amikor kopogtunk az ajtót a polgármesteri titkárság vezetője jött elénk, majd gyorsan ránk csapta az ajtót. Volt egy barátságtól a helyzet, amikor mi ott megjelentünk, nyilván zajcsaptunk, kinyílt az ajtó, kinyitották az ajtót, és abban a pillanatban ránk is csak Meg... nézett a hölgy, látta, hogy ezek kicsodák, és kifejezett indulattal ránk csapta az ajtót a polgármesteri titkárság ajtóját. De ő ezek szerintem a titkárság vezetője volt, és ez a videón sincs rajta. Micsoda? Hát, amiről nem beszél? Videó. Hogy iránycsatta az ajtót. Igen. Hát gondolom, hogy a, a, a, aki ott videóz, azért szerintem az kidehet, A videón az látható, az hogy kinyitnak egy ajtót, majd becsuknak. Semmi önökre várta. Résnyire mm. van kinyitva, ráadásul. Hát nézd, én ott álltam az ajtó előtt, én úgy érzékeltem, hogy a ránk vágták a figyelmény. Hát akkor azt tudom mondok, hogy önt meg hát nem lovagolhatunk. Én ezt 22-szer néztem meg. Gondolja ön, hogy én vállalom annak az údiumát, hogy egy olyan győztessel, akinek a győzelme egy íre gyümölcs, amit ő megérdemel. Én csak azért cseszektessem, mert én egyébként korábban az előző polgármesterrel voltam szerződéses kapcsolatban, ezt azért ő sem én, hát nem nem mondtam. mondtam. Én Mondtam, mondom, nem lett rá az ajtó, és nem a titkárság vezető. Egy titkárnő, aki könnyen lehetséges, hogy fél, hogy mi lesz az ő sorsa, miközben ott három titkárnő van, és az egyik titkárnő még a gegesit szolgálta. Tehát könnyen lehetséges, hogy ott olyan emberek félnek, akik egyébként a legkülönböző polgármesterek alatt teljesítettek szolgálatot, de van, most aggódnak az, az egész a, nem, nem csak a titkárnők félnek, az egész hivatalban rettegés van, az önkormányzat összes intézményénél cégénél, De drága Baranyi Krisztina, már ne haragudjon, én, tényleg nem fogom elveszteni. Hogy elmondta, tudja, hogy mi a, így, tudja, mi a 24, de, várjál, pillanat, tudja, hogy mi a 24 pont a címe. Az a címe, darabra tudom, hogy kivel nem lehet együttműködni. Drága Kristina azt szeretném önnek mondani, hogy az ember az nem darab nem azt nekem mondhatja abban a reményben, hogy én ezt műsorban nem mondom el, és én most már tisztelem önt annyira, és ismerem annyira jól, hogy időnként úgy fejezi ki magát, ami nem biztos, és hogy szerencsés, hogyha a nagy nyilvánosság előtt megjelenik, de baksa Roland aki ezek szerint már tévedett valamiben, az a cikk címe, darabra tudom, hogy kivel nem lehet együttműködni. Így van, ez így van. Így Na de ez mit üzen befejezni? az ott a Parancsoljon, te tessék. szeretném befejezni. Tessék. Tehát, uh... Találkozom nyilvánvalóan az önkormányzatban dolgozó, vagy intézményeinél, vagy bármilyen szervényel dolgozó emberekkel. Elmondták nekem, hogy évek óta, legalább két éve az a mondás, hogy ha Baranyi lesz a polgármester, mindenkit ki fog innen rúgni mindenkit így. Mindenki retteg. Nekem ezért az lesz az első dolgom, hogy amint sütörtökön délután jogerősen is polgármester leszek, már másnap reggelre állománygyűlést fogok összehívni, és elmondom elmondom az ott dolgozóknak. Nekem szükségem van jól képzett és tapasztalt köztisztviselőkre és közalkalmazottakra. Az ő munkájukon múlik az én sikerem. Természetesen lesznek változások, de szó nincs arról, hogy itt bármilyen vérengzés, vagy kirúgási hullám, vagy, vagy bármi ilyen retorzió ér olyan embereket, akik egyébként nem működtek közre a lopásokba, nem néztek félre, nem, nem voltak tevékenyen részesei azoknak a, az egyébként sokszor törvénytelen és jogszabály ellenes intézkedéseknek, amikor történtek. De azt értsem meg, hogy... értse meg, meg, hogy ez nincs a cikkben. A cikkben csak arról van szó, ami a 24.1 megjelent, és ami egyébként a 444.1 megjelent, nem tudom, mi, hol mindenhol jelent még meg, uh, amely arról szólt, hogy kik féljenek, az pedig, hogy kik nyugodhatnak meg, arról egy szó sincsen. É, Itt arról van szó, hogy van. ön milyen új munkatársakat fog hozni, leszámítva a takarítógépet, ami majd új lesz. Higgyel, hogy én nem poinkodom. Én dolgoztam minisztériumban, annak idején, én ismerem az államigazgatás gépezetét, a tekintetben, meg hát egy pár kormányváltást megértem, egy pár szerződésemet megszüntették azért, mert én egyébként kivel kötöttem, és e tekintetben a mostani szerződéseim nem különbek annál, mint amelyeket 2010-ben szüntetett meg a Fidesz. Én ha tetszik, már mind a két oldaltól megkaptam, ahány oldalban, mindegyik megtette a maga a szívességét, és kontra. Csak azt szeretném önnek mondani, hogy ez a cikk arról szól, hogy hogyan lesznek új munkatársak, hol ülnek kiskirályok, de például az Baksa Roland elfelejti megkérdezni, vagy hogyha megkérdezt, akkor nem kapott arra a választ, hogy oké, okay, rendben van, kik ezek a kiskirályok, hogy ha már egyébként ez így megjelenik a cikkben, akkor pontosan lehessen tudni, hogy kik azok, és hol ülnek. Az elmúlt két napban nem készült velem nagyobb élegzetű, leülős, két-három órát át tartó részletes interjú. Ezek helyzetjelentések voltak, meg az akcióra való reagálások voltak, meg résztem, interjúkat adtam. Lehet, hogy nem lett benne, ahogy ön szokta mondani, kifejtve a valóság minden szelete. De ez nem azt jelenti, hogy én mindenkit ki akarok rúgni. Ez azt jelenti, hogy vannak felelősök, én pontosan tudom és látom, hogy hol kell beavatkozni a, a, az önkormányzat cégeinél, hatóságainál, irodáinál és a hivatalban, e, milyen változtatásokat kell megtenni, és hogy erről e felől senkinek ne legyen kétsége, hogy ezeket a változtatásokat meg is fogom tenni. Egy, erről szólt, semmi másról. Értem, csak azt mondom, hogy... Úvattal kell akkor bánni ezekkel az interjúkkal, mert ha ezekben ezt nem áll módjában dani viszont módjában elmondani mást, akkor annak a jelentősége felfokozódik. Miközben olyan szó, hogy felfokozódik nincs. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik, ne, akik az én közvetlen munkatársaim lesznek a hivatalban, és nagyon sokan vannak, azoknak a, ezt én személyesen akarom elmondani. A, nyil a, a nyilvános nyilatkozataimban azoknak üzenek, akik tönkretették ezt a kerületet és szétlopták. Ez nem a hivatali dolgozóknak szól. Velük személyesen, ha kell, egyenként fogom tisztázni a helyzetet. És ahogy mondtam is, péntek délelőtt állomány Azt írja XY, aki férfi, aki rendszeresen ír nekem és egy köztiszteletnek örvendő fiatalember, ha önkormányzat iratokat akarok megsemmisíteni, akkor miért jelentem be, hogy mit akarok megsemmisíteni, és miért nem megyek két kerülettel arrébb, és semisítem meg ott, mintha én kérdezném, vagy miért nem veszek 20 ezer és saját irat megsemmisítőt 2010-ben hallottam utoljára ilyen zagyvaságokat a pénzügyminisztériumból? Nem jelentettek be semmit, ezek, ezek, ezek hallomáson alapuló nyilván de ő mégis Úgy. hitelt, tehát egymás után... Tök. Persze, a, hitelt. A, a... Ezek után ne adjak hitelt ilyesminek. Ne vicceljem már, hát öt évig végignéztem, hogy mit művelne. Öt évig végignéztem, hogy semmit nem adnak, semmilyen de, adatot, de, ami érzékeny, azt nekem nem adnak... Aranyi mag, magának a sikere azon alapult, hogy minden, amit mondott, vagy legalábbis a legtöbb dolog, amit mondott, azt később bizonyítani tudta. Istenmási polgármesterként ezt a pozícióját elveszítse. Nem én annyit a... ezért nem szeretném, hogyha megsemmisítedek azokat a papírokat, amivel majd alá tudom támasztani, akár a rendőrségnél, akár az ügyészségnél, hogy ezek loptak. Ugye most csak azon gondolkodom, hogy inkább ők, mint ezek, de legyen ez egy finomság. én, én nagyon nem. jól ismerem ezt. És azt is nagyon pontosan értem, hogy milyen indulat dolgozik önben. Ő ön meg nagyon jól tudja, hogy bennem is dolgozik indulat. Én 48 órája dresszírozom magam, hogy az indulatok ne jöjjenek belőle. Ha hiszi, ha nem, én önért aggódom, és nem ön ellen csak. Azt mondom, hogy avval a lendülettel, ami önben van, azzal vissza lehet pattani olyan felületekről, amely felületek mögé szeretne bekörülni, és én szeretném azt, hogyha ön egy Mi? sikeres polgármester lenne, Mi és le? azt egy még egy türelem. Én elég jól ismerem a bácskait, és mindegyik polgármesterrel beszéltem a választás éjszakáján. Gondolhatja, az az SMS, amit ő küldött önnek, az csak és kizárólag azért nem egyértelmű önnek, mert nem akarja egyértelműnek látni. Ez egy teljesen egyértelmű, egy a saját helyzetét tisztán látó embernek kvázi gratulációja, ami azért nem lehet gratuláció, mert az önök közötti viszony ezt kizárja. De amit a bácskai önnek írt, az nem fura. Nézze János, én számtalan alkalommal gratuláltam a polgármester úrnak, amikor olyan helyzet volt, hogy, hogy gratulálhat. De ez hogy egy más. Ez egy másik. nem fájt. Soha nem fájt, hogy ki a számon azt, hogy gratulálok polgármester úr. Ön is ezt mondta, kvázi gratuláció. Én, én jaj, nem mondjam. értem ezt. Én ezt nem ér... Persze, ezt én is De Miközben ön de, azt mondja, hogy, hogy, hogy szétlopták azt a kerületet, hogyan lehet valakinek úgy gratulálni, amivel egyben a saját uh, halálát, uh, jogi elmarasztalását uh, véri felfedezni az ember. Uh, ebben azért önnek valamiféle koherenciát látnia kellene. Ha a, tehát, hogy a választás eredménye az az itt élő polgárok akaratának a kifejezése. Ha ez úgy nem... tetszik, a demokrácia legnagyobb bízmánya azzal kapcsolatban, hogyha az emberek többsége valakit megválaszt, azzal kapcsolatban nem a saját helyzetünket kell vizsgálni a gratuláció szempontjából, én szerintem. Ennézést. itt van ez az hogy tisztelet Baranyi Krisztina a Ferencváros választott jelentős különbséggel önnek szavazott bizalmat a választók akarata az áhított pozícióba emelte, őre bízták a város irányítását, tiszteletben tartva a döntésüket kívánom, hogy a következő öt éveset teljesen haszontalanul. otthon város Ferencváros bácskai János. Mi ebben a félreérthető? Legfeljebb lehetett volna kedvesebb, de mi ebben a félreérthető? Nem, nem értettem félre semmit. Csak azt uh, gondolom, és ezt is nyilatkoztam le, hogy nem tudom, hogy ez egy gratulációs, e vagy sem. Mert ha én hasonló esetben nem így fogalmaznék. Ha én gratulálni akarok valakinek, akkor úgy fogalmaznék, hogy egyértelmű legyen. Ennyi, ennyi. Van. De emlékezzem vissza, hogy én pontosan ugyanígy fogalmaztam, amikor benne én sose voltam polgármester, felhívtam önt, és azt mondtam, hogy azért nem gratulálhatok, hiszen akkor egyébként azt kéne mondanom a bácskainak, hogy részvédtem. És ugyanakkor ezt én nem gondoltam. De szerintem ez nem így van. Tehát én szerintem lehet gratulálni úgy az egyiknek. Még például azért bácskai polgármester nem annyira kevés szavazatot kapott. Én azt gondolom, hogy ha kezet fognak a felek, abban benne van adott esetben az, ami szavakban nincs benne, önök között ilyen szituáció még nem volt, ne legyen hmm. telhetetlen. Tehát én azt mondom, hogy, hogy, hogy ne legyen telhetetlen, én tökéletesen értem azt a revansvágyat, ha ez egy jó szó, ami önben él, de, de aztán a... akkor, akkor azt, hogy hogyan legyen akkor akkor ki a, a, a jóra törekvést tudja, amit másodpercek alatt másra, másképpen fogalmaztam én csak azt mondom önnek hogy én ehhez miközben rám abszolút a türelmetlenség jellemző sokkal több türelmet kívánok önnek és szeretném önnek elmondani anélkül hogy különösebben foglalkoztat ennek a következménye, hogy az ön baráti sajtója nem mentes attól a jelenségtől, hogy olyanná váljon, mint a mostani kormánypárti sajtó. Hát sajnos ez a helyzet. Ebben én igazatodok egyrészt abban, De hogy... De mégsem kire... szólt nekem például, hogy én kísérjem ellegfeljebb, azt mondtam volna, hogy nem akarom. Én, én a... nézem. Akkor ön elmézi, avval a 4, 44 pont val megy el, amely minden szempontból kiszolgálta önt, és akkor, amikor az én önkormányzati egy, egy pillanat türelem pillanat. szeretném elmondani, de Rövid lesz. Rövid lesz, és az végig végiguralkodom. Tehát az, hogy nekem milyen önkormányzati szerződéshez eddig se volt titok. De sose volt fontos az a 444. hónap, miközben én voltam az, aki ásdániát elsőként bevontam egy bácskai Jánossal folytatott beszélgetésbe, hogy egyébként azt írják, hogy egy mögött teljesítés is volt, legfeljebb ők azt nem értékelték. Tehát nem arról van szó, hogy én egy színlelt szerződést kötöttem. Csak, tehát azt mondom, hogy ezért az, hogy az ember milyen sajtóval tartja vagy nem tartja a kapcsolatot, az én szememben van jelentőség levittem a hangsúlyt, elnézést, ha hosszú lettem volna. Igen, tehát akkor elmondom, hogy ez hogy történt. Ugye én az előbb is mondtam önnek, hogy a választás napján beszéltem azzal a Fideszessel, aki uh -huh. elmondta, hogy ez a veszély penyeget. Igen. A választás estén volt egy eredményváró, ahol több sajtóorganum megjelent, és ilyen helyszíni tudósításokat készítettek. Uh -huh. Én az ott jelen... Az ott jelenlévőknek, mivel ugye ez aznap történt, és ez egy teljesen hirtelen ötlet volt már a győzelmem után, hogy akkor holnap én oda megyek, és megpróbálom ezt megakadályozni, az ott lévő sajtóorganumok mindegyikének elmondtam, hogy nekem van egy ilyen tervem, hogy reggel 8-ra akkor oda megyek az önkormányzathoz. Tehát, hogy ez nem úgy történt, hogy én akkor felhívtam, hogy hoznám közel álló sajtót, hanem akik ott voltak sajtó, mindenkinek ezt elmondtam. Egyedül a 444 öt od a reggel 8-kor. Igen. Azért mondom, Ez történt. Értem, tehát, hogyha ön ott lett volna, akkor önnek isított. Nem járok eredményváróba. Igen, hát most, de érti, tehát hogy ez nem egy megtervezett Volt én, ilyen mód, periódusom, de kinőttem belőle. Ráadásul a képviselőknek is, akik ugye akkor már. Este képviselőkké váltak, hogy megválasztották őket. Nekik is ott mondtam, volt, és olyan, akihez, el se jutott ez, és másnap kérdezte, hogy őről miért nem tudott. Jó, mert ez, tájra, ez én... teljesen hirtelen ötlet volt, száró szárra mért... járt. Olyan mértékben történt. nem vagyok meglepődve, nálam Karácsony Gergely pénteken pontosan elmondta, hogy mit fog csinálni szombaton, és az index úgy csodálkozott rá. Tehát, hogy mondjam, én az elmúlt napokban a saját teljesítményem, mert tényleg úgy voltam, hogy néhány hallgatótól kellett megkérdezni, hogy egyáltalán szóli a rádióban néha három volt van, mert a teljes magyar sajtó nagyjából úgy viszonyul hozzám, mint hogy Gulyás Gergely viszonyult hozzám, amikor azt mondta, hogy velem azért könny, nekem azért könnyű interjút adni, mert a második nyilvánossághoz tartozom, és abban a szűkörbenben vagyunk, abban nem lehet a saját pártjának olyan károkat okozni, mint hogyha ennél nagyobb orgánumnál nyilatkozik. És akkor én eldönthettem, hogy az a fontos e hogy a Gulyás Gergely nyilatkozik, vagy pedig itt hiúsági szempontjaim vannak, hogy a mérete a lényeg. Mint a példa mutatja, némi hiúság szorult még belém, de azért ezt igyekszem. Nézze, nem tudom, hogy adhatok-e tanácsot, vagy nem tudom, tehát tényleg... Figyelj, nem, én is adtam önnek, miért szeretnék... adhatna ön erre a rövid időre? Igen, tehát számtalanszor előfordult velem, hogy bizonyos információkat elmondtam embereknek, köszük újságíróknak, politikusoknak, a, nem tudom, a környezetemben lévőknek, és rácsodálkoztak is, és, rá és megkérdezték, hogy ezt honnan tudom. És én elmondtam, hogy a fiala műsorában hallottam Elsimontól, navracsics Lázártól, nem tudom, Karácsonytól ettől-attól. Rácsodálkoztat, és azt kérdezték többször is, miért nem készít a leiratokat a leiratokat a műsorairól, és e, teszi hozzá Hát talán, mert ez nem dolgom. De hát érté, uh, arról nem, az, hogy arra arra nem beszél... műsorát követi, még, még... követi ez a kemény mag, akik azért követik, mert halálosan érdekes, és nagyon jó műsor, és nyilván a, a Bocskor, meg nem tudom, Balázsék, meg... Ezek közül a reggeli műsorok közül az erre fogékonyaknak az önműsor az, ami, ami mérvadó. De, de nem biztos, hogy mindenki követi. Tehát, hogy, Jó, hogy... Én csak azt tudom önnek elmondani, miközben tökéletesen értem, amit mond, és majd, ha egyszer kevesebb ideje le, vagy kevesebb dolga lesz, akkor elmesélem önnek, mert nem hiszem, hogy én lennék a legfontosabb. Hogy Dudás Gergely, aki valamikor az index főszerkesztője volt, egyszer fölhívtam, hogy együttműködhetnénk épp ilyen dolgok miatt, és azt kérdezte, hogy miben tudnánk mi együttműködni. Majd, amikor a a, a politist kezdte el szervezni, negyedik vagy ötödikként talált meg engem, hogy segítsek neki annak a szervezésében, és én voltam annyira nagyvonalú, hogy erre lehetőséget adtam, és voltam annyira kiszerű interjúban, hogy elmondtam neki, hogy amikor én jelentkeztem, akkor a küszöbön nem jutottam túl, ő meg volt annyira szükség helyzetben, hogy ezt tudomásul vette, és folytattuk a beszélgetést. Én már túl öreg és tapasztalt vagyok ahhoz, hogy ezzel hosszan foglalkozzak, én csak azt mondtam, hogy én szóltam. Igen, meg az, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, itt nem ezt tettem. Én most csak azt mondtam, hogy ugyanúgy, mint ahogy ön szólt, és csak a 444 pontjú mentel, úgy csodálkozott. Nem, én ebben együtt tudok élni, néha kicsi zavar. Én csak azt mondom, hogy néha olyan részrehajló magatartásra ad lehetőséget, ami azért nem szerencsés, mert közben a dolgok nem így vannak, de nem fogok ez tenni. Meg hát én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ne szeressen a sajtó, vagy maga se szeressen, csak hát van egy csomó dolog, ahol az értelem fontosabb, mint az érzelem. Miután... Nekem, nekem ebben, ebben nem vezet érzelem, viszont az Tényleg látni kell, hogy a szabad sajtó az én munkámban nagyon sokat segít. Ez vitathatott. Egy mezei képviselőként, egy bár a nem tudom hány az Ez azért, még egy, egy dolgot ként... kell hozzátenni, hogy ön azon kevesek közé tartozik, ha nem az az egyetlen, aki ezt a sajtót egyébként, hogy ez minden szempontból szimpatikus volt-e nekem, vagy sem, az tényleg közömbös, de egészen professzionálisan tudta kezelni, és ez egy ritka tehetsége. Ezt kellene tudnia már, mint polgármester is tennie, és abban más felelőssége van. De ezt, ez irányú tehetsége elvitathatatlan. De ez tudja miért van, mert én mindig alá támasztom a Minden szavamat. Ha én megszólok, tudják, hogy igazat mondok, és tudják, hogy be tudom bizonyítani, amit mondok. Soha nem vagdalkozok, soha nem vádaskodok. Kizárólag akkor eh, mondok sajtónak, bármilyen bármit, ha én azt be tudom bizonyítani. nézze, Én megnéztem ennek a mostani videónak a hatását abban a közegben, amihez én sorolom, és készpénzként kezelnek valamit, amire én nem kívánom, hogy legyen úgy, mert az terhelő bizonyíték lesz Bácska Jánosra nézve, akiről én ezt felt nem feltételeztem, és bevárnám azt, amíg ez bekövetkezik. Én nem szeretném, hogyha előbb lőnének, és csak utána mondanák azt, hogy fel a kezekkel, és kívánom önnek, hogy abban a küzdelmében, ami az elkövetkező időszak lesz, azért legyen béke, mert mindazt le tudja rombolni, ami zavaró volt, és egy olyan időszak vegye kezdetét Ferencvárosban, ami az ön életének végéig tart, és ez egy békés és jó együttműködés lesz Ferencvárosban. Én ezt csak kívánni tudom önnek. Csak azt hát, mondom, hogy ez a, ehhez túl kell jutni mindazon, amiről ma reggel beszélgettünk. Így van, legyen így, én is erre vágyom, nagyon szeretnék dolgozni, nagyon szeretnék bizonyítani, tényleg, minden vágyom az, hogy megmutassam, hogy alkotni meg, vagy teremteni, vagy Akármilyen nagy szavakat kereshetünk erre, de ez a lényeg, hogy erre legyen lehetőségem, de az biztos, hogy az elmúlt öt évet, azt, tehát hogy ezt nem, nem lehet meg nem tenni. Én ezt értem fiatalabb nálam hajrá. A következőt szeretném öntől kérdezni. Mikor lesz ön polgármester? Sütörtökön délután 4 órakor, hogyha jogerőssé válik a választás eredménye. Magyarul, amikor én pénteken beszélgetek Bácskai Jánossal, ha egyáltalán pénteken beszélgetek, mert azt hiszem, hogy ő elutazik külföldre, jó, akkor egyeztetni kell vele, akkor ő már nem lesz polgármester. Én a jövő héten nem vagyok, de azt kérdezem öntől, illetve vagyok, de nem minden nap, hogy beszélgetünk-e pénteken fél kilenckor, mármint most pénzeknek Nem, köszönöm. nem, a jövő héten. Na jó, hát amikor én már polgármester lesz, abban az időben, amikor én Bácskai Jánossal beszélgettem, vagy ha tetszik, akkor keresünk egy másik időpontot, hogy véletlenül se az az időszak legyen. Azt kérdezem öntől, hogy akkor önnek a Péntek 8.04 a jövő héten megfelele, és akkor megegyezünk abban, hogy szerződéssel vagy anélkül, mert minden beszélgethetnénk mi szerződés nélkül, végigkövetjük-e ezt az évet, és akkor október lesz az én utolsó, teljesített hónapon vagy sem. Ezt megbeszéljük négy szem közben, de nyilvánvalóan teszik a hallgatók számára, és ebből a hónapból van még két hét, hogy akkor ezt folytatjuk-e úgy, hogy akkor a jövő héten az azt mondja, hogy 25-én pénteken 8 óra 4 perckor hívnám, mint ma. Szerintem rendben, rendben. Persze. Én akkor most küldök önnek egy SMS-t, és akkor én küldök önnek egy SMS-t. A jövő héten, 25-én pénteken. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Viszont hallásra. Én köszönöm. Minden jót, viszont hallásra. Baranyi Krisztinát halottak egyébként, most küldök a nemesnek egyesemest. Én nem fogok tudni most a nemessel külpolitikáról beszélgetni, ez nekem nem fog menni. Ha önöknek van bármi hozzátenni valójuk, vagy elvenni valójuk abból, amit elhangzott, azt meghallgatom, nagyon sokat ne várjanak tőlem. Baranyi Krisztina, távol, Krisztina távolétében nem fog semmi olyasmit mondani erről a beszélgetésről, amit alatta nem mondtam el. Ha önöknek van, bármi mondandójuk, szívesen meghallgatom, és most küldök a nemesnek egy SMS-t, hogy elnézést. 061-489-0999-0636-7711-61. Jó reggat! Réged. Jó reggat! Hát, fantasztikus ez a nő, én csak megemelem a kalapomat és is nagyon jó volt, úgyhogy ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! számomra is fantasztikus volt ez a beszélgetés. Baranyi Krisztináról mindig az az érzésem volt, az önműsorából műsorából ismerve csak, hogy egy tudatta a bíró ember, szent ügyek szolgálatában, és teljes zűrzavarban. És nekem számomra engetlen nem kétséges, hogy ő jót akar, de, de hiányzik belőle, valamiféle érzék ahhoz, hogy ezt befogadhatóan művelje. Azt érzem, hogy, hogy elképesztő indulatokat kavar minden megnyilvánulása, és még akkor is, amikor igaza van, akkor is képes ezt úgy csinálni, hogy az embernek hát, feláll a hátán a szörtőre. Azt mondtam, hogy nem fog. Tehát meghallgatom önöket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elárulná, hogy önben ilyenkor most mi játszódik lát, tehát a, Hát az, hogy kurvára a, hogy, elfáradtam, hogy, hogy nem beszélek nemessel, tehát, hogy olyan a volt, nem A pácskaival amikor... kapcsolatban. Tehát, hogy ott van egy másik szerződéses partner, akivel jól viszonyult, jó kapcsolat van, és itt a Baranyi Krisztina, és, és, és gyűlnek a felhők, mint az állat. Meg fog feltételezhető, vagy, vagy tehát áll a pallos a, a bácskai nyaka fölött most, önben ilyenkor mi játszód? Ez, de ez mert én most, De eddig, ezt pontosan elmondtam, hát nem, nincs több pallos, mint eddig volt. Ami ügy volt Ferencvárosban, olyan ügy nem volt, ami ne került volna szóba. Az, hogy vannak egy iktatlan szerződések, az nem állt a mi kettünk kapcsolatának csóvájában. Az, hogy az ember felhívja a figyelmet arra, hogy iratmegsemmisítés folyik, miközben erre nincsen kézzelfogható bizonyíték, ön most ugyanilyen vádakat fogalmaz meg Bácskai Jánossal kapcsolatban, aki egyelőre potenciálisan ebben a helyzetben van, de de facto nem. Ezért fogalmaztam így, hogy gyűlnek a felhők, nem úgy, hogy... hogy De nem gyűl. gyűlnek nagyobb mértékben, mint korábban. Az a különbség, hogy Baranyi Krisztinából, ellenzéki képviselőből, polgármester lett, és így a lehetőségei nagyobbak. De hogy az igazság hol van, azt nem ő fogja eldönteni. Ahogy eddig se ő döntötte el. Értem, értem. Köszönöm szépen, viszont. Szívesen. Csak nem tudom, hogy ebben mi az újdonság. Értem, a Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Megmondom őszintén, egy kicsit van nőiesen reagált a hölgy. Egyébként olyan buta ember, aki ezt megcsinálta volna hétfőn reggel, szerintem olyan nem létezik, mert akkor előző héten elviszi haza, lenyeli, lehúzza a vécén, vesz egy irat megsemmisít, ott azt ott ledarálja, szóval ilyen nincs. Ilyen. E tekintetben, de ez nem avval kapcsolatos, amit ön mond. Tudja, ő mióta hallgat engem? Én száz éve, de most az utolsó egy-két hónapban nem hallgattam. Jó, akkor... akkor... Elvileg önnek módjában volt az, hogy engem elkísérjen a panaszbizottságra. Engem bolgár Györgytől nem csak azt különböztetett meg, hogy másféleképpen vezettem műsort, hanem miközben a klubrádió szintén élvezte az ORTT bizalmát, miután oda el lehetett menni, mikor, miközben az a nyilvánosság másféleképpen működött még. És itt ugye volt szocialista időszak, fideszes időszak, engem a fideszes időszakban akartak először szétszedni, aztán folytatták a szocialisták alatt. Én igazán köszönöm szépen minden pártól megkaptam azt, ami nekem kitüntetés. És oda kirándulásokat szerveztem, hova 40-50 ember kísért el, és azt követően másnap, amikor műsort készítettem, nekem nem kellett meggyőznöm őket a magam igazáról, mert ők azt a saját szemükkel látták. Az az indulat, ami Baranyi Krisztinában van, az őt vezérli, Az az indulat, ami akkor vezérelt engem, csak hogy értse a párhuzamot, azt azért vette egyrészt jobban a hallgatóságon, másrészt rosszabbul, mert teljesen igazam volt, és mindjárt volt ötven ember arra, aki ezt visszaigazolta. Ilyen szituáció most nincs. Baranyi Krisztina addig egy magányos harcos volt, és hogy ő belőle egy kollektív harcos legyen, vagy egy kollektív békés polgármester, ahhoz idő kell és tanulási folyamat, amit nem szabad tőle elvitatni. Tehát nem szabad a racionalitást félredobni, és ez nem logikus. Tehát ez a, ez a irat megsemmisítő dolog, ez, ez kicsit komikusnak. Szóval de de ugyanez, ugyanez megjelent, hogy becsapta az ajtót, és a vezető, miközben a Baksár Uland írását nem kifogásolta. Innek Tehát ilyen. azt kell, hogy mondjam, hogy rá most azt lehet mondani, hogy fiala, bazd meg, miért nem örülsz velünk, miért keresed a kurva életbe, hogy ez egy korhatáros vősor, 14 éven óliaknak, nem? Mert, Felet... mert, mert És ön... akkor azt mondják, hogy fiala, te a Fides vagy, te egy kollaboráns vagy, ha te velünk tartanál most nem akadnál föl ilyen kis dolgokat. Én pedig egyfolytában fennakadok dolgokat, hol itt, hol ott, lehet, hogy ennek a tendenciájában van különbség, Istenem, emberből vagyok, de a végén aztán eljutok oda, hogy legszívesebben elbújnék a föld alá, mert senkinek nem vagyok az embere, az MSZP-snek Fideszes vagyok, a Fideszesnek MSZP-s, zsidóknál törpe, törpéknél nem tudom micsoda, és akkor azt mondom, hogy de hát ezt megoldom, de az, most már vagyok az, ennyire az tapasztalt. Az ön, az ön egész élete erről szólt, és azért hallgatom. Én ezt értem, de most éppen meg is vannak számláva a napjaim, úgyhogy olyan kurva jól nem érzem magam, és tök jó, hogy a kemény meg azt hogy egy békeporaimra, de még nem akarok meghalni. És azt szeretném, hogy a Ferencvárosnak jó lenne, és ettől nem lenne rossz Bácska Jánosnak, vagy Bácska Jánosnak csak akkor legyen rossz, ha egyébként kiderül az, hogy nem lehet jó Ferencvárosnak, anélkül, hogy a Bácskainknak rossz legyen. Hát reméljük, hogy így lesz. Ki fog der Egy dolog biztos. Egyetlen egy dolog. Egy olyan pacák, mint én a médiában, egyetlen egy módon tudja kifejteni a tevékenységét, és ezért nagyon aggályos ez az internet, ahova az ember átmehet. Beszélgetni kell emberekkel. A magyar sajtó írásokra hivatkozik, 24.hu-ra, népszavára, műsorra, leginkább akkor, hogyha az RTL klub nagy, de alapvetően az írott szó számít. Abban a műfajban, amit én művelek, abban az fontos, hogy szóba álljanak az emberek egymással. Lehet a Baranyi Krisztinát választani, de azt az alapján teszik, hogy mi beszélgettünk egymással. Mindazok, akik megfosztják önöket ettől a lehetőségtől, mert nem beszélnek önökkel, azok ennek a lehetőségétől fosztják meg önöket teljesen érthetetlen módon. És ebben ma a Fidesz jár, már a nem rendelkezésre állásban. Halló, jó reggelt. jó reggelt Kívánok! Gratulálni szeretnék ez az utóbbi idők legizgalmasabb reggeli beszélgetése volt. Ő nagyon profi, de. csak gratulni tudok tényleg. Na most Baranyi Krisztinával kapcsolatban ennyit szeretnék mondani, hogy ő nagyon fel van húzva, kicsit higadnia kéne. Ezt a helyzetet, ezt az üret megsemitős helyzetet szerintem neki találták ki. Tehát el tudom képzelni, hogy úgymond felültetik egy ilyenre, hiszen tudják, hogy ő fel van és ezzel tovább akarják feszíteni. Ezt ő nagyon könnyen tudná kezelni, hogyha például egyszerűen feljelenteni a rendőrségemről ismeretlen tettest, a rendőrség kimenne, a boltokban van kamera, nyilván vissza lehet nézni, lehet azonosítani, hogy mi történt. Hiszen egy ilyen számítás a boltokban, mert legkevesebb az, hogy rögzítik, hogy kijön be esetleg még a pénztár, stb. dolgokat. Én erre gondoltam, de gratulat mindenképp, nagyon jó régeri misió. Nagyon szépen köszönöm, majd átadom a fiala úrnak. Péter. Hát én azért résztettem aztán minden panaszbizottsági ülésen vele együtt. Én olyat csináltam, hogy a Bencsik pernél inkább 5000-re béreltem egy bocskai belénk és rövid nadrágba elmentem, mert az igazabról megboztam győződül, hogy hülye a Bencsik. Annak erről, hogy fideszes vagyok, de én egy esebes kült megnéztem én, és ezt a videót azonnal. Először is ott, aki kiszólt, valaki beszólt onnan, hogy azért gratulálhatott volna. Szóval volt egy ilyen pikét megjegyzés annak a szegély hölgyek a baranyi oldaláról, és ahogy ezek ott vonultak is, hogy te mondtad, csörtetnek. Ez nem akkor egy hölgy teljesen mindegy, de volt egy kicsit megjegyzés, hogy ne nem csak kinyithatóra az hanem gratulálok. Elnézést, nem hiszem, hogy a baranyi Krisztina, a, a, a, a bácska jelenlegi polgármesterének egy ilyen szituációban ilyen kötelesség. de csak mondom, hogy ez volt a videón, a videón ez volt hajtató, mindegy, ezt csak megemlíteni ja, kell. Igen, én, én küldtem egy SMS-t az ügybe, hogy én nekem. Most nagyon sokat tudom, kaptam, hogy nem tudtam megtenni. Igen, olyan volt ez a, ez a csörtetés, amit te mondta, a manhatt csörtetésnek neveztek, amikor a Lenin-fű a téli palotába, ezeket lesz, de hétbe hogy Fijá, Fijá, Fijá, Péter, a meg kell, hogy álljunk. A csörtetés is untig elegendő hangulatkeltő szó. Nem kell ezt Lenin fiúkkal kiegészíteni. Én két napja nyomom a féket ez a beszélgetés, nem szeretném utólag elrontani az ízét. Abból adódóan, hogy olyan telefonbeszélgetéseknek adok hangot, amelyben kvázi, ha nem szólok, akkor az olyan, egyetértenék vele. Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én hétfőn este fél tól lesz ismét nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lokájában, ami csak és kizállag azért lesz négy alkalommal november 4-étől hetenként, mert hogy egyébként december 20-án ez a rádió becsukja a kapuit velem együtt távozik az élők sorából. 06148909999 és 0636771161, bármilyen mondandó elmondásához, ami itt a mai műsor kapcsán született. November 4-e, hétfő este fél 8. Leesett a hallgató a horogról. Jó reggelt. Jó reggelt, úr. Hát nagyon jó volt ez a, ez a Report, ez az interjú. Nem csoda, hogy nem tud a nemessel beszélni. Ez tényleg át kéne tenni egy másik fákánya magát. A barani egy mondat talán, hogy bár én nem vagyok városi, tehát én pályán kívül körön kívül pofázok. Ha valamiért egy valamiért, talán megérdemel egy esélyt, már úgy a polgármesterséget, amikor ő nem is volt polgármester, de a Zillatus úti méregjárat, hogy eltüntették, azt egy az egyben neki köszönhető. Ez tény. Aztán, hogy, hogy egy mondatot még, hogy ez jobb lesz, vagy rosszabb lesz, hogy ő polgármester lesz, ezt még nem tudjuk. Egyet tudunk, hogy más lesz, az biztos. Ebben tehát, az gazdaszt, a nép megválasztotta, tehát e, itt nem arról van, hogy esélyt kapott. Megválasztották? Na, pár, igen, igen. Ö igen, igen öt éve van arra. Így van, így van. De... De az, hogy biztos, hogy, de az biztos, hogy euh, ugye Bácskai úrral ugye hát hallottuk a, az éreken keresztül a beszélgetéseket, minden már természetesen kell Jancsi hallgató vagyok, rajongó minden. Ilyen beszélgetést vele biztos, hogy nem tudott volna tenni. Hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy rossz vagy jobb lesz, nem tudjuk, hogy más lesz, én sajnálom, hogy nem lehet majd továbbvinni ezt a dolgot, mert érdekes törtéik, ha így lehet mondani, vagy beszélgetéseik lennének maradjunk kisztizával, de hogy ne, fe, ne, lenne a ne, fe, ne felejts el, hogy erre nagyjából egy tucat alkalommal sor került, és annyira folytathatatlan volt, hogy az ember nem folytatta. Tehát az itt nem arról Aha. van szó, hogy nem volt olyan műsor, amiben elettek volna ketten, és nem egy, és nem kettő volt, és nem három. Jó, hát igen. igen. Én mindent megpróbáltam, nem működött. én a műsoromból, életkoromból tapasztalatomnál fogva a világhoz való viszonyulásom okán pankrációt nem csinálok. Akkor fogok pankrációt csinálni, hogyha visszakerülök a kereskedelembe. Nézzék, én másodpercek alatt be tudnám bizonyítani, ha megkapnám a megfelelő hátteret hozzá, hogy a bocskor és a sebességbálás Balázs fasorban nem lenne, mint hogy nem voltak sehol akkor, amikor a Kalipszó rádióban, jó, a bocskor volt, de a Kalipszó rádióban, mintán annyi ideig cseszektettek, ott olyat bizonyítottam, amit korábban soha sem, és abban piacvezető voltam. Aztán 96-ban vettem egy fordulatot, független, hogy négy évig még vezettem a Kalipszót, és 2000 óta pedig kivonultam a bohócsipkás Médiamunkások közül. Legutóbb az egyik hallgatóm által kaptam egy könyvet ennek a koronázatlan királyáról, úgyhogy megpróbálkozhatnék ahol, hogy Howard legyen legyek Magyarországon. Jelenleg nincs olyan rádió vagy televízió, amelyik ezt vállalna. Tisztelet a civilnek, hogy ezt vállalta. 0 9, 9, és 0636771161. Ennyi? Vége? Jó reggelt, jó reggelt, halló, figyel. Uh, amiatt keresném, hogy uh, a Budapest rádiónak nulla a valószínűsége, hogy létrejön, mint ilyen itt a fejlemények sodrában. Tudja, azon gondolkodtam, hogy én, ugye pénteken megpróbálok kapcsolatot teremteni a karácsonyjal, én nem az van, amit a lányom kérdezett, hogy én akarok-e szívességet kérni. Kérdezte tőlem és hát majd novemberben elkezdem építeni a jövőmet, most még ezen és a jövő héten biztos, hogy ezzel nem foglalkozom. Nehezen tudom eldönteni, hogy én most akarjak-e, vagy hogyan kérjek bármit is ebben a mostani szituációban. Sokkal jobban örülnék, ha valaki megtalálna, azt pedig nem lehet forszírozni. Hát jó, hát igen, de, uh, hm. szerintem az egy jó ötlet tenni és akkor az egész dolog egy kicsit... Tegnap ö... ternap, ugye azokkal a fideszes emberekkel, akikkel találkozom, és akik egyébek arról beszélnek, hogy nem lesz az ellenzéknek hatékonytalan munkája az, hogy keresenek ilyen szerződéseket, mondták, hogy hát itt most egy micsoda média lesz majd, és hát abban nyilvánvalóan nekem lesz helyem. Egyrészt nem tudom, hogy lesz-e ilyen média másrészt nem gondolnám, hogy lesz nekem helyem. Én nem vagyok ebben a közegben egy népszerű figura. Sose fogom elfelejteni, volt egy rádió, ahova a rádió Q után el akartam menni, nem mondok nevet, azt mondták, hogy engem az ottani rádió tulajdonosai engem hallgatnak, ha éppen nem a saját műsorukat. Az egy csendes, konfliktusmentes szürke rádió, az én alkalmazásomban nem akarják a színes, szagos, konfliktózus rádióvá tenni, értsen meg. Nekem pedig nem volt módom nem megérteni. Nekem az Új Péter nem kollégám, miközben valamikor Új Péter szerettem volna lenni, és a Szili László elküldött a K. anyámba, amikor én e, Playboy interjút készítettem vele, hogy hogy lehettem ilyen alákérdezős rózsaszínjára és sokáig szerettem volna Szili László és Új Péter lenni, és már nagyon régóta nem szeretnék nem csak hogy Szili László és Új Péter nem lenni, de a társaságukat is csak akkor keresni, hogyha ők keresik az én társaságomat úgy, hogy érdemben fogadnak el. Ennek a hiányában csak azért, mert elvileg ugyanazon a fronton kapjuk a pénzünket, ki többet, ki kevesebbet tennék hozzá mindjárt maliciózusan, abból adódóan nekem nem kollégáim. Ez hosszú idő kellett, hogy elteljen, és ez hosszú idő kellett úgy elteljen, hogy egy Baranyi Krisztinával levő interjúra konkrétan három óráig, vagy négy óráig készüljek, és két napig tartson az, amik az érzelmeimet kordába állítom. Hát csak akkor hol a szalba fogok ilyen riporcsokat hallgatni? Reménykedjünk, hogy mindenhol. Hát de nem. Hát Figyelj, tőlem nem fogja azt hallani, amit én... azt értsem, meg, hogy én az ötödik vagy hatodik egzisztenciámat temettem. Én túl vagyok azon, mint az emberek zöme. Én végignéztem egy párszor a saját temetésemet, a beszélgetésben elmeséltem azt, hogy milyen érzés volt a Rádió Kúban meghallgatni az utolsó 20 percét az én műsoromnak, ami azzal telt, hogy én engem, engem szapultak azok a hallgatók, akik nálam nem jutottak szóhoz, és Vadas Tamás pedig hízott az örömtől, hogy végre azt kapja, amit hallani szeretne. Az, az abszurditás. Na de, de olyan, ezt én éltem a meg, a és a az, hogy én a voltam a ott az utolsó betelefonáló, máig elég. nem tudom eldönteni, hogy ez egy jó ötlet volt -e a részemről, vagy sem. De amikor a Szigetvári Viktor és a Rónai Jégon felhívott engem, hogy tudom-e azt, hogy ott mi folyik, egyrészt nem tudtam, másrészt amikor bekapcsoltam, konkrétan láttam a saját magam temetését olyanokon, akik szétszették a lakásomat, miután meghaltam, és arra gondoltam, hogy ez egy pútól, tehát volt, ugyanúgy az megnéztem, az mint a Borkai videót, amit nem tudtam nem megnézni, vagy a Wittinghoff videót, amit nem néztem végig, mert nem volt időm, is, amire megnéztem volna eltűnt. Egyszerűen abból adódóan, mert nem akartam kimaradni ebből az élményből, függetle attól, hogy az esztétikai érzékenek mennyire felelt meg, és mennyire nem. Én nem fogok itt hangulatot kelteni. Én nem fogok NMHH ellenes hangulatot kelteni. Mészségesen szomorú vagyok, olyan szomorú szakmailag, amihez hasonlót nem látott még ember. de hát Elvégre ez mégiscsak a magánügyem. Bassza meg 62 éves vagyok, ahogy nem szarok az utcán, és nem is pisálok, ugyanúgy most nem fogom közzétenni az érzelmeimet ezzel kapcsolatban, mert attól se jobb, se rosszabb nem lesz. Jó, de hát ebbe egy ilyen, ez egy eléggé ilyen hogy fura állítás, hogy mégis azt mondja, hogy reméli, hogy majd minden másodon fogok tudni hallgatni ilyen. Hát nem, ne haragudjon, de, de nekem ez a dolgo, vagy most? Nem, ez nem kincsáró, ez szintiszta cinizmus. Mm. Jó, De jól. mégsem fogja hallani tőlem azt, amit hallani szeretne. Értem, értem. Figyelj, uralkodom az érzelmeimen, amiben nekem nincs nagy gyakorlatom. Én ezért jártam Siateren, ez 40 évig, és most, hogy elértem ide, nem vagyok rá büszke. Én nekem mindig az a fiala lesz a szimpatikus, aki a József Attila után szabadon azt mondta, hogy hagyja a dagatruhát másra. Hát hogyne? Az ember toporzékolni akar, vele foglalkozzanak, ugyanakkor van egy bölcsülési folyamat, ezek egymással szembe mennek, de most hadd ne elemezzem hosszabban magam. Ja. Viszont, Nem, lás... nagyon Viszont... Én is örülnék, mit gondol, nagyon örülnék. 061 48 9 és 06 30 677 1 6 és közben beírom, hogy 25-e 8-0-4 Baronyi Hogy még véletlenül se az legyen, hogy ugyanabban az időben. Ez valamikor ugye a karácsony Gergely ideje volt, de ő meg átkerült 7 re Jó reggelt! Szeretnék egy mondatot mondani, ami sokkal inkább szól rólam, mint rólad. Azt szeretném, hogy kérj, és ne csalódjunk, meg, ha te csalodsz, akkor is fogunk. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Én is ezt mondom. Ön szeretne valamit mondani, vagy csak kapcsolatot akart létesíteni a külvilággal? Köszönöm. Jó vagy az utóbbi, vagy... Vagy. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Ez előbb is ezt mondta, és én azt mondtam, hogy én is azt mondom, hogy halló. Túljutunk ezen a pontom? Hát akkor túljutottunk. A harmadik telefon még rövitebb lesz. 0614890999 és, és ugye És hogy ez a szituáció ne felejtsék el, a rádió úgy jött létre, hogy én bementem hétre, és talán negyed-kilenckor elköszöntem. Mert nem tudtam többet mondani. Tehát én nekem nincs olyan okom ennyi évvel a hátam mögött, hogy én azt gondoljam, hogy nekem az elkövetkezendő két hónapban kell bebizonyítanom azt, amit az elmúlt 30 éve nem tettem meg. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a harmadik kerülettel nem volt önnek ugyanilyen szerződéke. <gül> voltak, voltak olyan hangok, amely szerint én Csepellel is kapcsolatban voltam, csak én nem tudtam róla. Mert ha lett volna, akkor mi lett volna? Hát lenne egy kis problémám, de hát az túl hosszú lenne, és pontosan, hogy ön mondta, hogy tök mindegy, hogy a, a, a rosszat a szocialista, vagy a kommunista, vagy a a Fideszes, vagy akárki kiköveti el, bocsánat, hogy dadogok, mert felidegesedek ilyenkor. A rossz az rossz, tehát tök mindegy, és most azt hiszi a harmadik kerület, hogy én, mint ilyen Fideszes levették a hozzászólásraimat, meg ilyen dolgok. A buszeszről van szó, a szerzgyának a beépítéséről, ami előttünk van, ami három éve porfelhő, zaj, minden, és, és, és na, hát nem tudok erre többet mondani. Bo nagyon szépen köszönöm. Gondolják el, hogy az még külön szervezés dolga, hogy a 18. kerülettel és a 4. kerülettel hogyan fejeződjön be az együttműködés. Ráadásul azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy amikor szóvá tettem zugló kapcsán, hogy nem, tette, nem fizettek ki, akkor én nem viselkedtem elegánsan, és a civil rádió kuratóriumnál egy tízes skálán, tízesre volt igaza, de az egész létezésem arról szólt, jó, rosszul, maradjunk akkor abban, hogy rosszul, hogyha voltak ilyen problémáim, jó, vízvezetékszerelőt nem így kerestem. De amikor a cirkószerelő nem állt meg a honpolánál, azt épp így elmondtam, és nincs nagy különbség. És most nem szeretnék számlákat úgy leadni, hogy hónapokig várják rájuk. Nekem abban nincs gyakorlatom, és nem is lesz. Van-e bárki, aki telefonálni szeretne még, mert csak azért nem fogok itt ülni, hogy melegítsek egy széket? 0614890999 és 063677161, küldök néhány SMS-t Györgyevics, Ogi Wintervontel, ők készülnek holnapra. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Srancimus vagyok. Olvasok itt egy cikket, a médiatanács ugye nyilatkozatát, amiben ha előre is elnézést kérek, ha már elmondta ezeket a tényeket, akkor én kérek elnézést. Itt azt tudja, hogy háromszor jártak el a civil rádióval kapcsolatban jogsértés miatt lehet tudni, hogy még voltak az indokok? Nézze, ezek olyan formai hibák, amelyek egyébként, én nem ismerem ezt a történetet pontosan, de én azt feltételezem, hogy az NMHH-nak ebben igaza volt, és az, hogy ebben az időszakban ilyen sűrűn vizsgálta a rádiót, miközben egyébként ez nem szokás. És olyan büntetésekkel rótta a rádiót, amely egyébként alaki hiba és nem érdemi, de attól még hiba. hiba. Végül is, ha az ember hibát akar keresni, nézze, ha ön egy Minőség ellenőr és egy konyhát vizsgál, az ön jó indulatán múlik az, hogy ez a konyha működik-e vagy sem, mert tartok tőle, hogy még egy mislen euh, csillagos konyhában is, ha ön nagyon akar talál olyat, ami alapján azt mondja, hogy ezt az éttermet bezáratja, és akkor azt kérdezi a tulajdonos, hogy önnek tulajdonképpen mi baja van ezzel az étteremmel, mert amit ön megfogalmaz, azt lehetetlen teljesíteni. Azzal együtt, hogy igazat fog önnek adni, és azt fogja mondani, hogy tényleg ott volt egy svábogár, fél órával még ezelőtt nem volt, most van, ha emiatt be kell csukni a boltot, akkor csukja be, de ő szeretné, hogy emiatt nem kéne önt korrumpálni. Én az NMHA szakmai tevékenységét egy tízes skálán, e tekintetben tízesre tudom értékelni, jó indulatát tízes skálán egyesre, amire azt fogja mondani az NMHA, hogy fiala, ne haragudjál, de mi nem azért vagyunk, hogy jó indulatúak legyünk, és akkor pontosan tudjuk azt hogy ez mit jelent? Igen, tisztában vagyunk. Ezek után már fél sem teszem, gondoltam még egy árságos kérdés fölte. Sztok, föl! Azt, azt is írt a ugye, a nyilatkozatban. hogy ennek ellenére újra megpályázhatják azért a frekvenciát. Újra megpályázhatják, miközben nincs kiírva. <síns> Jó, hát persze. Azért mondom, hogy hát, hát, hát nem tudom, el vagyok keseredve az az igazság. Nézze, nekem Szalai Anna Máriával volt nexusom, és vele tudtam beszélgetni olyan dolgokról is, amihez nekem semmi közöm nem volt. Én rendszeresen beszélgetek olyan emberekkel, akikkel olyan dolgokról beszélgetek, amihez semmi közöm nincs. Az ég jött a világon. Hogy miért velem szóba, halvány gőzöbb nincs róla. Talán azért, mert erőszakos vagyok, talán azért, mert érdekes velem beszélgetni, nem tudom. Ráadásul a legkülönbözőbb emberekkel beszélgetek, akik egyáltalán nem értik, hogy én miért akarok velük beszélgetni. Tehát, mire az első mondan létrejött egy Nexus, és kiderült, hogy én nem vagyok se buzi, se pedig anyagilag nem akarom lenyúlni, addig elég hosszú időt telt el, és lett egy privát kapcsolatunk, vagy lett privát kapcsolatom másokkal is, egy sor emberrel, akikhez én mind elmentem most a rádió érdekében, hogy nem -e lehetne annak érdekében tenni, ami egyébként semmi más, mint egy szocialista összeköttetés. Tehát én nem kértem tőlük semmi olyasmit, ami egyébként jogszabályellenes, hanem azt tettem, hogy hát ha lehet, akkor járjanak közben annak érdekében, és ők nem mondták azt, hogy nem teszik, azt sem mondták, hogy tesznek olyat, ami jogszabályellenes, és ez így természetes. Én azt tudom önnek mondani, hogy ezzel kapcsolatban én mindent elkövettem, és, legalább, és minimálisan, vagy maximálisan azért vagyok szomorú, mert ők valószínűleg hamarabb tudták, hogy ez menthetetlen, de valamilyen abból nem gondolták ezt vele megosztani, utólag tudtam meg, hogy ez menthetetlen, és arra gondoltam, hogy én ezt a Szalai Annamáriával meg tudtam volna úgy beszélni, hogy ne legyen lehetetlen, miközben erről nem tájkoztattam volna önöket, mert valószínűleg a saját magam sírját ástam volna. De Karas Mónikával, akit egyszer sikerült látnom, egy olyan perben, ahol a hirtévét képviselte velem szemben eh, hozzá, nem tudnék elmenni jó szívvel szívességet kérni, miközben önmagában szívességet kérni. Van olyan szituáció, hogy az embernek izé, súlyosan szégyelli magát, a dolog fontossága mégis indokolja. Igen, de lehet, hogy bár, bár Tom, hogy ilyet, ilyen mondatot sose mondanak ki, és nem is azért tette ezeket a dolgokat, de sajnos ilyen országban élünk, mert lehet, hogy azt látták, hogy azt mondja, Lajános, Biztos, pont, hogy nem. Egyszer majd én is, kérhet, majd te is De biztos, biztos hogy nem. Biz, biztos, hogy nem, mert ez, tehát ez, ez nem egy ilyen kapcsolatrendszer. Arra gondoltam bevalom őszintén, hogy meglátom a fuldokló Orbán Viktor a Dunában, és kimentem, és azt kérdezi, mint egy aranyhal, hogy van három kívánságom és azt mondom, én egyet kérek, ami persze nem igaz, mert nyilvánvaló, hogy a családtagjaimnak kértem volna egészséget. Ha egyébként Orbán Viktor, mint aranyhaj viszont nem fuldoklik a Dunában, tehát ez tökéletesen zavaros. De nem fuldoklat, hála jó Istennek. Orbán Viktor, és így kérni se kellett tőle. A közvetlen környezetétől kértem, nem történt semmi, de még egyszer mondom, most nem szégyelem magamat azért, hogy ez bevallotta, mindent elkövettem. Azt is, amit lehet, és azt is, amit nem illik. Van ez annyira fontos nekem, ez született, üresség van bennem, mérhetetlen üresség. Hát, hát még bennünk, úgyhogy... Hát, hogyha már halakról volt, a remény hal meg utoljára, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgatott. Én, én olyan ember vagyok, hogy ez a legvégségig. Azt tudom önnek mondani, van egy fiatal hallgatom, 31-2 éves, akinek a barátnője elutazott Ománba. És Ománból kérdezte az én hallgatómat, aki lát, hogy most is hallgat, és kérdezte... A barátját, hogy hogy van, mire mondta a barátja, hogy hogy lehetne, amikor most hallott, hogy megszűnik a civil és benne a kejfejancsi, és az, hogy valaki a barátnőjének, aki umánból érdeklődik az ő, hogy léte felül, ezt válaszolja, ennél nagyobb elismerést én nem kaphatok. Hát igen. Higgy el, hogy, nagyon, hogy valami nagyon szomorút mondjak önnek. Szételezzük fel, hogy ez nem folytatódik. Higgy el, hogy én vagyok annyira hiú és önsorsrontó ebben a sorrendben, hogy nézni fogom a szemeket a környezetemben, hogy hol, hogyan huny ki a szemükből a fény abból adódóan, hogy már nem tudják, hogy ki vagyok. Miközben egyébként van egy nagyon nézett tévéműsorom. Jó reggelt! Nem eves ki magát! Milyen vonatkozásban? Mondjuk azt, hogy megszakadt a vonal. De ha visszahív hogy hölgy, akkor szívesen meghallgatom, hogy mivel kapcsolatban ne vettetném ki magam. Küldök sms és aztán a nem telefon. Tényleg most elindultunk az önfényezés irányába, nem szeretnék tovább haladni rajta. Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést, ha interneten hallgat, akkor kapcsolja ki az internetet és a telefonra figyeljen. Wintermantel Zsoltnak küldtöm. 061 489 egy és egy is küldtem. Jó reggelt! Jó kívánok! Német Csaba vagyok. nem reggelt! Üdvözlöm fia Annyit szeretnék mondani, hogy a márkézai Péter, Igen. aki megnyerte a válaszásokat odnodző vására Igen. Mit mondott tegnap az atv -ben? Mesélte a honpolad elfelejtettem. Azt, hogy eddig polgármester volt, Fideszes közös képviselőjelöltekkel ö, szemben, most viszont fordult a kocka. Tehát van valami remény. Ő nem ezt másért a honpól, ő más ebből kiemelni valónak. Egy egészen másik részletet emelt ki. Én ezt nem láttam, és nem emlékszem, hogy mit mondott a honpola, nem is tudom, hogy melyik a nagyobb bűn. Tudnám, hogy ki az, aki itt ebben a rádióban cigarettát hagy maga után, amit én itt módszeresen széttapostam a kerekével a cizének a székemnek. Jaj, jaj. Jó, én elindítom a zárózenét, ha telefonálnak, maradok, ha nem, akkor kijelöli a zene a hordárokat. Jó reggelt. Egyet, jó reggelt kívánok, tiszteletel időzom Mondhatok egy érdekeset, de nem ezzel a témával a kapcsolatban, egy csak egy, hogy tegnap volt alkalmam beszélgetni egy hölgyel, 65 éves, a Lendvai utcában, a Fidesz dolgozik, egy elismert munkatárs, és természetesen szóba kerültek a választások, természetesen szóba került a borkai. És amikor kérdeztem tőle, hogy ön ezt hogy látja, vagy mi a véleménye, akkor azt mondja, hogy Hát, na mondja már, hát kefélt egyet. Na mondja már, más is megteszi. Jó, majd ha a hölgy telefonál, a szívesen hallgatom tovább. Önnek van egy ismerőse, aki ezt mondta, ne haragudjon. Irat sem Fél szavakból megértjük egymást. nulla egy négy ha véget ér a zene akkor döre pont fiola János gmail.com minden nap kis műsor, de szemben 20. április 210 Háttam kérdezni, hogy akkor nekünk holnap kéne lennünk? Mondva egy pénteken, ő már nincs. Nem baj, hát semmi, semmit, mindenre. Én nem, nem vesztettem el a józanságot. Mind a két hallgatót közben adásból adom. Tessék, holnap legyünk fél nyolckor, az jó. Legyen hét. Jó, jó, akkor fél nyolc, mert a péntek az már nem jó, ugye? Arról van szó. Igen? Jó, tehát akkor maradjon a péntek, maradjon? Jó, akkor marad a péntek nyolc harminc. Jó, rendben van, akkor nem variálok. Oké. Válasszom, melyik a jobb? Jó, holnap fél nyolc. Jó, rendben van, holnap fél... Jó, oké, rendben, akkor... Azért mondom, hol, holnap fél nyolc. Most el is mondom, az embernek holnap fél nyolc bácskaján. Most köszönöm szépen. Jó, rendben van majd ezt tésztelni, viszont hallásra. Tessék. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Megszeretem kédeni, hogy csak novembertől lehet majd a hallgatókkal beszélni, hogy milyen ötlet lenne, a tovább menjen a Köszönöm Igen. szépen, Igen. A másik hallgatónak nem volt türel, mert még 48 másodperc van, vagy ha telefonálnak akkor maradok. November 4-én nagyon messziről jött ember, akváriumklub volt lakál! Béke poraimra. Ezt átvettem. De nem béke ira, béke imra. Még 20. Pénztáltóvalótáhozás után reklamációt nem fogadok el. 12. 5. Ádám, teljesen.